بسم الله الرحمن الرحیم عما يتسائلون بس شی برک وی تاسو نه کوي ان نبغ الا عظیم پزاراد خبر عظیم شان کې نبغ عظیم لمراد قیامت ده د مرګ مته سره ژوند کیدل دی الذی ھو نبغ فیه مختلفون کی دوی طرحی اختلاف کو ان کی سو کہ منسوک انکار کرے کلا سعلام دار مینا زر دے چپو ہوشی سن کلا سعلامین دا دار مینا زر دے چپو ہوشی علم جعل الارض میہادن عی ندجرلی منج نک میہادن فرش والجبال او تاغمی غر میہ سنا وخلقناکم ازواجا کی دا کھڑی میہ تاسو جوړے جوړے خزی وجعلنا لمنكم سباتا غرزول لمن خوستاسو سباتن آرام دطاره دبدنی وجعلنا له لباسا او غرزول دنه شپله باسن لباسا من ساترا تطوین کی په ټول کيرو کې مخلوقات پټ کی وجعلنا النهار معاشا او غرزول هم د ورځ معاشا لقد المعيشه دطارا یعنی وقد دجون دنی تیرون وفارا و بنینا فوق کنجور کنی كُنِ منی دپاس افتاسو سبعا شدادا و مضبوط اسمانونا و جعننا سراجا و حاجا او پیدا کرد من دیو و حاجا پرکی دنکی و جعننا سراجا پیدا کرد من سراجا دیو و حاجا پرکی رالیگو من یمنن محصرات دوریغنا ما ان سجاجا او دیرے سجاجا کثیرل چو دیرے راتویگی لنخرج دیمی دیر پارچ روباس من پدیمو حباً دانی و نداتا او بوٹی وجناتن انفافا باغن گرگر گرگر باغن ان یوم الفصلو اکنین رض فیصلو کانن یقاتن دانی تغا وقت مقرر یاو مین فخو فی سوری پا کمرا چپو کے دو کروشی پشکلے کی فتا تینا فواجا راب شید قبر ویڈلیڈلی وفتحة السماو کلاو کروشی دل اسمان فکانت ابوازا نوید دا ابو آبن دروازی دروازی وصورت الجبال روان کروشی دل غرم فکانت سرازا یونیपदा پشان شجو پرتی دن کی سراجب وحشک لوی چ چنکی او پرکی ان جہنم مے کمن جہنم کانت مرسادا دے زیدین انتظار مرسادن یعنی مازی عرستن زیدین انتظار اصل معرفت یہ دی کہ جہنم پل صراط مراد دے ان جَهنم جہنم مے کمن جہنم یعنی کانت مرسادا دے زیدین انتظار لو طارق بماعا او د طار ابو سرکشان نو आवाज دې ورتلو نه يا جهنم کانت مې رسوادل دا زه د انتظار وې د طار ابو سرکشان نو आवाज دې ورتلو نه لا بي سي فيها احقاوا وختي رې دې پرې کې احقاوا زمانې چاوي د طار امتحان نشتم یانو خاط دیر زمانه موراط ته گنہگاران دي او که کافر شنه احکام مانو لماء وکړي ایسری جلالې نو چي احکام ذهورم لا نهايه له وحدتي روی دې پې کې احکام دیر زمانه چي لايو دس انتها نشته فنا ته جهنم مورازي او مدته کافر رايستيش لا يقول فيها دردن مدس کې دې پې کې دردن سي اخواني ولا شراعا نو څه شود الله من نظر ګرمي وغ ساکان مې ځی وي جظ فاق دا بد نه دی ساقام وافق د جي دا سراب ان همیکنن جي کاون د لارج نه سه د وقیب م سه ل لدي ساب کتاب و ضبي دونه کېذابه او د دروغ ثبتې کزمط کې زیه د دروغته وَكُلَّ ش هرریشي شونا ش ل د کتاب پیکلو سره زملکو هرر شولییکې وکله ش هرری ش شونا شمی لګ نه کتاب پیکلو سره فووقو نوڅ کوي فلم نه د کونی مچل زیاتکو تاسوړ الله غ د یاچ نن دپاره د دا پرګانو مسازن کامیابییده کهسا مس می شي دپاره به متلاو مفازن کامیابیده یا مسازم د کامیاب حدا ک چې داوي چین و ناګګي وکوا نوجاانېګورا مزول وک ده نوجوانېدي بیایانو و اعترابا مزولې و کاسم د هاخوا او دکی کاسیبای دشراو وکاساً دحاقا بای علماء ویلی دحاق پس علامہ ساوی دحاق نامنا تل دحاقا ناؤنا منطلع تل وکاساً با کاسیبای دحاقا دکی پس لکه بای علماء ویلی قرآن کی چکل کاساً ذکر کیلے جانت بارتی باید تشمی دکا ذکر کی محمد آہدو دحاقا مانو متتابعا وکاھن بت کاسی وای د شرابو دهاقا اے درته یو د لاس کی اور کوي د لګت يخلی د لګ ور کوي د لګت کاسی وای د شرابو دهاقا ته درته و د لور کوي لاس مول فیها نو د ری دای په جنتی کې لهون برباد خندرا دس خورا ولا کی زابا انه له درو جزا من رب کا د بدل واست هغه رب طرفنا عطواءً بخششد حساباً حساباً کثیراً مانوان لو کثیراً دیر یا حساباً کافیًا پوراً بدلو رب السماعات والعرض تعالیم کے داسمانی میں دزنکو میں وما دینہما چلتنم ملیکی الرحمن دیر رحم کن کے لا یم لکون من حفظ وعباد لا یم لکون طاقت دین لرود وعید من نهود دی اللہ سراخت وعباد خبر قولوه ان دی یاران نو خبري نشي کوله پرسو چلاي اجازت نکړه يا ما يقوم الروح تقمر چه بدر دي جبريل عليه الصلاه والسلام والملائكه نور ملائكه صف صفه کې لا تكلمون خبري نشي کوله الا من غراسك اجذن له الرحمني چې اجازت کړه هغه رحمان بادشاہ وقال سواا يمانداوا وقال سوالا اودي دنيا ته حق خبرك يا عقيده دي مانو دي توحيد يا وقال سوالا دو به حق خبر وای اجازت کو کی نشناخه خبر نشکول وقال سوالا وای به دا چلے کی اجازه کړو شوی نه سوالا حق خبره ذالک اليوم الحق دارس ده فرشتا فمن شاء الله اتخذ مولو مسیلہ ربی رب پلکم آوازید واپس ملو انا انظرناکم معزابا یکنن یربر قومیتا ستازابا نازابنا قریبا چنز بینے یومینظر المرؤ تکمرا شوز گریسر ماہا ملونتا قدمت یدا ہو چروان دلو جنود اللہ یا لیتنین کن تک راضا حی افسوس چھوز خاورین علماء لکلی حشر در تمام حیوانات وکی او سی احادیث و القرآن پر نصوص راغلی لان حیوانات چرا جنگ کی لیتنین که اللہ رب العزت صفی سلیم سلیم سچ اللہ پر منظور اگو کی جا گا دو تولی تول خاور شای نکل چھ کافور گوری چھ حشر در او نورس جزا سزاو لنوہ واللہ ورطی خارشی بوئے قول الکافر وائی بکافر آنی آلی تنین کنت ترابا ہائے افسوس چیز خاروئے ما تب حکم شوئے چھ خارشا اب آجے کافر نمرات شیطان لے کله چی شیطان پرسد قیامت بوری چی دے اور لروان لے او آخارو میں چی پیداو آدم علیہ السلام داغنی کان دچی او جنت تروان لی یا یقول الكافر وای کافر نشيطان یا لتن كنت صراعا های هرش چیز خارو او مخارمه پیدا و بسم الله الرحمن الرحیم دثربت الله اسباد د قیامت ته ذکر کړي او طاغی لقدی صورت غن کی دلائل عقلیه پیش کړي او ابتداء کی پیشواهد پیش کړي و النازعات اللاو از ما دی قسنی تاغ ایس تن کو فرشتو بامی روحنی ده کافر لرا غرقن تسخت ای سرام سخت ای سر ای کافر او داس روح باسی جلی ربنار سر روح لیگی دی روزینا ونما دعات غرقنی قسنی دی تاغ ملائکو بانی چی دی روح باسی روحنی ده کافرانو غرقن تسخت وَمَا شِئْتَ أَنْشَأْنَا قَسَمَ بِنِزْمَا طَغَنَر مَيْشَرَا رَيْسْتُنْ كَوْ فَرِشْتُو وَعَنِ رُوحُهُ دَنَنَ نَارَ نَشْتُنْ تَنَرْمَيْشَرَا پارا بَرَمَ رَوْبَسْ اَنْ نَشَبْ سِتَوَيْ عَلِ الْخَرَاجِ بِرِفْقٍ وَسُهُولَةٍ تَنَرْمَيْ نَرْمَيْشَر يَوْشِرَاوَبَسْ الْمَلَائِكَةُ تَنَرْمَنَ نَرْمَيْشَر الْعَرِفَ رَوْبَسْ اَحدِيثِ راوی درب د خوشاله د نعمتونو د جنتونو طارا حدیث کلاغي دار خدا سرهږي لقد المشدخونه اجلاس تنرمي وګرا روا دي او کافر ودا سرهږي حدیث کلاغي لقد گرم شفت تو مانوچي کې وردن نکراسي اوازو نو کې اور سراغ مالو چې مخفي ترېږي باسي وسع بهاتي او زما دي قسم مي تهلام دوی هم کوان دي سلام بووالو سلام درا ته کہ فضا و اسمان و دنیا کے لقد لام وہ پہچاننے غیر رواں ہیں فصابیقات سابقن مقسم لی طعوان کی دن کو فرشتوں جاننے حکم میں اللہ نے صدقن طعوان کی دو فل مدبرات اندرا قسم لی طع تدبیر کو بلکو افلانے گا مور پخیطا کیا لکنو کررکن فرشتی راشی بہن لکن پلانے گے بانے بارار مہوروئی انفل مدبرات امرن تدبیر کا ان کی امرن آغا صلح چلاد آغا امر کرے یو مطر جف الراج فا رچ فاصل کی زلغلی لوئی یو مطر جف الراج فا تک مرا چوب خوزیدی الراج فا خوزیدن کے او بخویجه وقت ازیدون کہ مراد تفسیر اعلامت لمنش پیلای دا یا ترجف الرادفان مراد لمنش پیلای وا تذ با هر رادفہ تعدید شید دی پسیر رادفہ رستراتین کی ردی سا چالو جتا پس رشف رواني رشف رو ته چناسته تذ با تذ هر رادفہ ور پسید شید دی پسیر رادفہ رستراتین قلوبهم مزنه يا مهزين قد ارضوا اج سایر دن کی وای واجفتم خائفۃ ال از سوارنا خاشع استر دې د خوندانو دې زرمو خاشع زلیلی دې یری د وجنا یقولون وایدا کاثران ا اننا لمردودون فی الحافرا ا اننا لمردودون ای امن د خامه خ بیارو ګرغول شو فلحافرا حافر معنى سوى حالت لمنتا وش منگا چې په تده قبر کی خاورشنو بیادون دی حالت لرز فی الحافر معنى والحالت لولا یقوم انوائی دا کافران و مشرکان ائنا لمردودون آیا منگا بخامخا بیارو گرزو لشو فی الحافر او حالت لمنتا یا حافر معنى سوى مراد تقبرنو يقول نوح و ان لم نرجو دونا ايا منبه خام خا دیا رو ګر زول شو فن حفرہ پداسي حال کی چي موت قبرو کی منبه قبرو ته جامو غن سو کروګر جاي اياكنا اياك له چي سمنو اي زوامن خراب کی راست فرجدي قال وا ذا کافر تنف زن کرتو خاسرا تل کا دها اذن صدا وحكي کررتن خاسرا واپسی دا نقصان دا هو وړو د نقصان واپسی قالوای د تل کده واپس کېدل بیا تهم صداه کې کررتن خاسرا واپس کېدل تاواني ساه وړو د تاواني واپس کېدل الله یې نه ما هي زگرت الواحده بیشکا دا چ غیوادا فیذهم بالصاحره مناسا پی بیدی دزمکی لنکھد پاسا الساہرا وجہ الارض فیداہم ملساہرا ناسا پی بیدی دزمکی لنکھد پاسا حلتا کار آغلی تاتا حدیث موسی حل تمانا دا قدو یعنی بے شکر آغلی تاتا خبر بموسی علیہ السلام ازنا باہو ربوہو کل چواز ورکل وغت رب داہو دلوادل مقدس توہا فاغمِ دان پاک که رشیر کی تو آج راغی من تو آج اللہ ارتوی بذب حلا فرعونہ ایز حب علا فرعونہ لارش فرعونتا امنا ہوتو غای کننده سرکشام فقل ورتوی حل لکا آیاشتو تعد پارا ایلام تزکام آیاشتو تعد پارا چتا پاک شی سہاجت امین وشتا حل لکا آشتا بستا تب خبرك سمینا و محوت الى ان تذکا داشت تاکشیم و اهدیك الى ربك فتخشا او هدایتكم لا رخ انتا تستاذ رب طرفتا فتخشا نتدلن وری فاراہ ال آیت الكبرہ نخودلیدتا موجزولولی علاملولیعا او دې څه آیت تل کبران مراد څه یو نه هغه مساوات دراوې نه بمار جوړ شو خو دې یو د تاغ معجزې لوري یا معجزې لوري اقذب وعسا نو دې د غرو نسبت کړو مثال اسلام تعالی فرمانی کړو سُنن ادغرا دې شاکري و ایمان تا يسع او کوشش کل پزمک کته فساعت تلایې حشران جادوګرو راجم نکرو یا راجم نکرو وخت الله کر خپل قوم ټول راجم نکړې فنادا فنادا ما غيته واعز کړو یبه تقریر واعز وکړو نصیحت وکړو ویلي فقال نربكم العلى ولي فرام رب المستعصوت زستاسو ربنا فأخذ الله بيقوله الله لران قال ولولا باغا عبدہ قرۃ د دنیا فرحم ان فی ذلک ویسک تقوی لا عبرتن ما ما عبرت یمندا چار طار یخشا چار اللہ نورین انتم شد خلقن آیاتو مذبوکی خلقن تجدائش کی ان السماو بنا یا قسمان بنا جوړ کړ د بیل اللہ ارفاع سن کها پور چد دی سسوا ان برابر کلو و او پر ش ل الهه پیار کلو د شپو دی واخرج دو ها استبرنا دین والارض بعد ذلک دها ازم کے فرد دینا دها ولوام اخرج منها ما رئیس تیلللہ د دوزمکن و دو دوزمکی ومر آہا ومر آہا اغواخ دو دوزمکی یا ومر آہا اغضایونا دسر دو دو دوزمکی چخوان پا کسری والجبال ارساغا و غرما اللہ مضبط کری متاء اللہ کندا ثامان نوو تاسو و تارو و لئنعام کن اوو تارو دزنا و فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ الْكُبْرَى كَلَّا سَوْفَ يَعْلَمُونَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْمُجْرِمُونَ مَا سَعَوْا وَتَكَمَّرَتْ صَرَايَا دَكِينَ سَان حاول چې کوشش کړو دغه دنیا کې یو ښه او یو بد شر دغه تل بیرهات کې سرگنکلشو وی جہنم دا چارک و آراجیوی نیده لرام فاما من حرچاو سوکزیت وغاچ سرکشی کروا دنیا کی دا سرکشو دا بغاوت دندگی تیرا کروا و آفر الحیات الدنیا ورکلو دند دنیا فا ان الجحیم حی المعوا مغیشک دا بغاوت دندگی تیرا کروا و وامن من ارجا اسوب ده خاص مقام ربیہ چی اراد دغه دکیشو د ملاقات دخل رزنا ونه النفس عن الہو امن نکره نفس ان الہو د تاو دارای د پائشنا فمن جنت هیل دا جنت زید کاټکی دولاوی نه یسالونک تکوس کئ تا انا ان ساعت پرار دخامت ایانا مرساہ کلو وی قایم دل فی آمد سی انت من ذکراہ تکم وشیکیت دی یادوں کو دےنا یتان ددی کتاولم مشتم سی ما یم فی ای انت من ذکراہ تکم وشیکیت دی یادوں کو دینا الہ ربک منتهہ رگ ستا تا انتحالو لما قیامت دا ستا رگ تا قیامت دا لما انتحاشوئے انما انت منظر من یخشا بے خو خویر ان کے آوچال سو چسو گذو قیامت نوری کہ انہم یوم یرونہا تبویدن چیدوی یوم یرونہا پک مرچوبوین لیا قیامتو لم یلدسو متګوې چې د الله مخه پرکلې یا وخت نو پرکلې په کې الا عشیه تن ما مازګر یعنی اخر ایسدوی راځي او زه ها ها یا اول ایسدوی راځي الا عشیه مگر مازګر د دوی راځي اخر ایسدوی راځي او زه ها یا اغساخ د دوی راځي اول ایسدوی راځي معشیہ وی درجه اخیري سيتا او د حاضر کې دي درجه يتي داي سيتا بسم الله الرحمن الرحيم عدا سواك والله مخترق او تو والله او ګرځېدو ان جاءل اعمادا چراغ له ورته وینو و ما يدريك شش په او کره و تالرا د پاکشي او یو ذکر یا یعنسیه و علی فتنفع الذکر ان بل وفید ورکی مسیته علی خطه دا دغه راغله د سره طارش زان تا کوي او مسیه تخلیچ دا مسیه دله فید ورکی فاما من استغنا هر چا سوق د دی چزان دیما دیم نو ددی ندی پروا کړو دا اولی بنه زان د پروا کړې چې کومون تا سره ہی. فان تلحو تصدامی تاوتو ملان کې تعالی څخه معلوم ما درکړي نارڅه ځان چې په اکرته تاغلې ملان کې ناو چلا ملانو کا توجهه چلا او کا جواب دې تنفسې راوته و ما عليك الله زکا مشتد پتہ باندې څه zarar کپا کني شي وای کله پاک مشنه پتہ واما من جا کا چا سوچ راغ له تا تا ایسا ا کوشش کوي کوشش کوي د خیر په لټولو کې وهو یخشا ور الله له یوی فان ته له تلها متا ځان داغ نه غافل کړي کلا کل مانسو جلالن کې کلا لا فانشاء اوترا داچا چی بوخ شي زكرا دې دې نصيحت قبول کيه فيس اوثم مكرمت ان طائفو عزت منذ کوشو کې مرفوعتن چی چانوالو يا پرتکل شي علم اسمانطا متحر او تا کې کو فرشتو کې کرام من چیزت مندی دی دررا و نکانی القران تعریف ذکر کے جلا پر شریفوں مکرموں کے لیے ادارن مرفو عت و چت کرشی پاکی او تلاشو ذن کو فرشتو کی کرام دررا چھیزت مندی دی یعنی تعلیم او تن الانسانو پلاندیک روشی سامے کا فرما اقفرہ فشی در زولید دل را کاشر من عیش المخلقه ذکم یشنا الله پیدا کرے دے من متختن رساس کیو نا خلقو کے دا کرے دے اللہ دے فقدره فقدره اندازہ کری د دا نیته دے رزق دے دے عمل لے شقاوۃ سعادت دے تقدیر ولیکلے ثم سبیل یسرہ او بیا لار دراوته دمور د سوچنا سان د دلرا یا بیاغ غ لار د هدايت ثم السبيلا بیا غ لار د هدايت او گمراه يسره و سان کړې د دلرا دي مخکنا ان هدينا السبيلا ان شاكرا و ان كثورا سمع ما تهي جا با لانو کړې و فاكبره نو بگر و دلرها و د قبره ثم اذا شعب یا کلو چه خوخشی انشرا ندقبر نغیرہ پورتو کی کلا دارنج ندع لما یقظما امرہو تروس کرنی دی انسان آوچ اللہ لکم حکم کرو قلی انجر انسانو جبور انسان لا توعامی توعام خطلطان الناس ودبن الماس ودبن دا چرا ثم شققنا الأرض شقا عضي عمو تولي لازمك تفول سرع فعندتنا فيها هبا راجر غنكري من تذيك هبا داني وعنبا أنقر وقبا أو صفزي تركاري وزيثينا نخون ونخل نوكجري وهدائق غلبا داغنا دانجا وفاكه تنمي وأبنو مط <متاع> ل کوم ول کوم <ولأمانكم> دا فده سامان د تاسو دپاره اوستاسو د ژناورو دپاره کله چې به را شي او سخته ت د چغاان یومه وررضبانانې یا شون بر تختی د سرهې نخین د خپل غناان چې د ن دختل حق م تعلونو کې ی چ کمیونوغام و امیه دامور نبتخذی و اعبیه دخپل کلار نبتخذی و صاحبتیه دخپل دیدی نبتخذی و دمیه آدزامن نبتخذی لیکل امر امن انہم دطارد حریعتا ددیو یو میزن پدار زبانشا امن یو حال و یغنی چیدہ دل نبیدو پر و آدر گلوی ہر چانب ابل سو تيري. اوجیهم زنیم خنا یومیدن پدغرز بانی مسفرتن پرکی دن کی بی پڑکی بارو خان بوی زواہکتن خان بی با مستبشرا خشال خشال بوی اللہ ممنون لیکی اگر دے ووجیهم زنیم خنا یومیدن پدغرز علیہا غدرا پدودانی بگرد عبار پروتوی پرحقوها قطرا او ټکړی غوی دې لاره څور واهلی اولائکهمل کفره فجرا کسان دي چې په دنیا کې کافر عام یوم دی بدکاران الله موږ دې کې بسم الله الرحمن الرحیم اذا شنسو کو را ته کله چې دم ورتاو کرشن کو را کیو من کرش و او کله چې بستوري انقدرت دیني رکړشي او انقدرت دا مانان واسقته روه ګرځي ويظن منقدرت او کله چې بستوري روه دړي ويغل جبال وسيرت او کله چې د غرنراان کړشي ويلا لایشا ايشار او او کله چې د لسني عاشقو بلار بوخه او تلب دې کار وترو خو ااشه اوغ لي چېلس میاشتو دلار بهوه او دا تاارې در ق ک معلووه ل له اشاره او تی او کله چې دلس میاشتو د لار دي او خ د تاار به پرښودشي ل او کله چې بر د ګاند راجن نکرشيل د بحار سجرت او کله چې در یادونه سجرت بل وکرشي بل وکشي وَإِذَن نُفُوسُ زُوَيْجَد بعض علماء دنفوسون روحون آغستی او گرا دن نفس او دروح اطلاق قویب الوانی کی وَإِذَن نُفُوسُ قَلَچِبَ رُحُونَ زُوَيْجَد دَبَدَنِ النُوسَرَ يَوْزَيْقْرِشِ روح با اللہ رولی جزاق بدن نستویل وردن نشفا کی وَإِذَن نُفُوسُ زُوَيْجَد قَلَچِبَ رُحُونَ يَوْزَيْقْرِش اغه له ماودا معنا کړو یم نفوس زوجت کلاچ دمسما پسف کې جوړولې شي کلا اگر د بدکار وای کې د هرې د دهریا په پسف کی. و پسف کې ويذل نفوس زوجت هر څو د عمل چې د مرسمه از زوجت جوړو جوړه کړشی الکلاچ دا هغه یندای خه کړشی نه اصله تطوس وکروشې په وندن قطلت څه پکې ګنادان دا وجه لشیه یا یوز الصفح شرب کلاچ صفه د کلاو کړشی امنا نه کلاو کړشی وای ز سنا کلاچ اسمان د زایلہ کړشی زایلہ وکروش وای ونج جه نسيرات الکلاچ جهنم گرم کړشی ور بند گرم کړشی ورث الجنته اولى فض الکلاچ جنته وران ذکرشن دا دولت شواهد او قسمون الله تعالی هغه جواب و دا علمت نفسنا احضرت تاسو کار مسو شوله څه ذکر کومولس علمت بوحد شنفس نفس ما طعثمان احضرت چې د هاجر کومو دې په څه شنو نصره هاجر کومو چې دا او کو بددا سلام مدد بارم یو څو کسمه خرم بل خنسی بل خنسی تا د دعا واپس را ګرځي دین کو ستور ځانې ال جواري چنيغ روان ال كن چکالا شاکیه پرېروې یا احساس کله چلال شي ترې لاړ شي وسبې ذات نفس صاحب علماء ویلي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ امام رحمانی تو نقل کړي ولله یا اسس اساس اسمنې پښو باندې یا اسسها تیار را متوجي شي یا یا اسسها تیار شاکیه لاړ ې قسموي په سغابانې دا تسه کله چې سا واخې ینیلا شي ان وچو کې من دا قرآ لو رسولنکرین خامهخواو نه دېهن زت من دا رسولن کري رسولې کرین د مراجو کې جبريل دانا دا ستازت منندا هو ک من داقرآران لو رسولن کرین خاخواې نه دا ستا ویزت منندا زی قوت انچخاؤن دو قوت پے او اندازل عرش مکین او پمیزد مالک دو عرش مکین مرتبو والوے متواعن خبر منلشو اپ ملائکو کے سن آمین او بیا مانتدار وے وما سواہب کن دو مجمون متواعن یعنی منلشو او خبر ملائکی منی سن آمینو تدو وے کے مانتدار وے ونا صاهب کو د مون او م مګ ستاسو اکانیا د مجن لې له قدره آه د شپلو دجبله رالو فوقين کیارو سرګې داسمان <تصفح> وماوال الغ د دګين نه داې غند په بیایان دغبو د بخ وماه او م دا قآېنا د شط راټلی شي ف نه پههممون نو کوم پهغي تاسوله د کتاب نه ان هو الله د کون لالمین نهې دا مګر نهصحت د لپاره د مخلو کااتو ل من داچشا چ خووش کوم تاسوونه قین چې وما تشارونه اوس تاسو ته خو نه نشي کې الا اي انشاء الله رب العالمین مگر دا خو شید الله کتان کې د مخلوقاته بسم الله الرحمن الرحیم اذا سمعوا فترت كالجسمان دوچي واذا الكواكب انتثرت كالجستور برودریه واذا البحر فجرت او کله چې دریاو فجرت پډېر زور بروان کړی شي پړ برا جوړه شي لان دوله اور بل شي موږ دوله لان نه جوړ بلکنه دوسفل ته نظر نه کید کټور آتی شي کنه فجر داسې زور بروان کړی شي ویل بهارو کله چې دریابونه فجرت پډېر زور بروان کړی شي وذل قبر باشرت کله چې قبرونه باص پر دئ شي عالمت وہ حدیث یا نستعانه ملوان چلوان دے لیے واخرت او رستو طرفهون فلے ان کی جوندی نظام نو مختص نہیں نو ستر رستن پاتی شکنہ چانه کارن پاتی ش و چانه گند یا ایہو الانسان اے انسان ما حرک رب کل کریم سشیدا کڑو تا لرا دے رب کل کریم پرب کل منو دانہ الذي <اللزی> حل الله حلقه چيته داکره فسوعا كانو برابر کله فعدل كن درسکله ته في اي سوره فريو شکل کی ما ها شا اثر الله وحشوا رکبت نتي ته ار کله سم شکل جي الله هو اوا حقدا خبرابل تو كنغو ندي ملک پاس وہ درو نسبت کرے روز قیامت تا وان علیکم یقینن تتا صبح انی زمین طرفنا لہافرین خامخائفات کہوں کہ فرشتیں جس پاس عملوں میں کرامن عزت مندی کاتی مین علیکم کی یعلمون ما تفعلون تو یہ پاسانی چ پاسی کرے ان لبرار لشی یکنن کان خامخات نعمتنو کی وید و ان الفجار لفی جہین یکنن <تصفيق> نا فرمان خامخات جہنمن کی وید یسلونا وردن وشید جہنمن طوام الدین پر جمقیامت و ما هم عنها بغائدین او مبعید بگی جہنمن نا و بغائدین غائدین کی پتیل و وما ادرا تاسي شي پوک کټالر ماي مدين څه درځه د قیامت ثم ما ادرا تباي مدين بیا شي پوک کټالر چه څه درځه د قیامت يوم لا تملک نفس لنفس شيئا pkgara che malik bemish يوم از د نظر آر شي و الامر يوم لله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هم من المفسدين حلاقت دي دي و طاره د کانت وركون کو الذين لا على الناس قال ترئتي ما نحيد خلقنا يستوفون لو واللامسائل پورا فسانا روانو اغه کی دحق ده حق نه زیاتلی الہی مداکه سان وی الناس کله چې په معناخې د خلکو نه یستوفون دحق حق نه زی عالی یسته دی کې چې اتاک او په وان مسوا واجی وای او اذا کا دوهم ا کله چې د خلکو له معنا اي وزنوهم يا عرفت تول کوي خسرو نو کمه کوي ډېر اخلي او کم ور کوي علای ذن غلایت اي کسانو انه المدوسون چې دوی دا قبر را پورته کليشي ليوې نازین د پارو رجلو ود هو سړې دوکا کوه او هغه له سپېښې نشي شوا غټلې نن لا ایږي د رحمت باره کیسه وای چراپور او داتیل حق داران بدن حق وارجو دا چاچا لورکی یوم یقوم الناس لرد العالمین تا چوب رچوبت وی خلق دا قبر منعا لطار رتالن کی مخلوقات این رسول الله بازار پر ایتو خلق طول کو لے حیال کئی ایسا نمخی امت پر ای کتبا شئ او دا دیرا لیا دا فکر خضر ادا چه تا تلا طلاس ک رواسته نو پوره پوره حق بورکه کلا حق د دا خبر ان کتاب الفجار لفی سجین یتنم من نامید کافرو خام حایو په مقام مو قام کین و ما دراک سشی په کړه لتا لرمه سجین چی سجین سهوه کتاب مرقوم دایو دفتر به وکولشه وولن و موظلن مکرمین حلاکت دیتا بغردتار درغن کو اللذین اکذبون بیوم الدین آو آل کسان چه درغ نثبت کئی رجد اخیامتا وما اکذبو بهی درغ نثبت نکی بیخیامتا اللہ کل معتد اثین مگر هر یو زیاتے کئی ان کی عبنہدار اذا کل چولو ستشپ دی آیاتن همیعا قال یا ایدو فاتور الاولین دا خود دروہ کسی دا پخانونی کل لا کل لا حق بدا خبرہ یادارنگی نوادہ دا پخانونکی دا دروہ کسی نی بلغان علا خلوگهم بلکہ زند روستہ دا دی پزر مداننے ما کانو یکسیونا چلیکم دغه په غوږه زمراغله نو قران ورته د هدايت کتاب مस्करी وي چې کی سو કહانو او دغه کتاب ښکاری کلا نو لګرانې ان دا کافر ار ربهم د خپل رب نایمې دن پدارا لمحو مخه پربو کی کلی شو وی دغه د دیدار د الله ملاقات نه ولایي فنم انهم سوال الجهيم او با یکنن دی خامخا وردن نکی و جہنمن تا ثم ایو قال جابیر تولشی آغا اللہی بہا عذاب نے کنتن دی ہی تکربون چوئی چپاسدہ بیتے ورہو نسبت کولون کاللہ دارنگ نبائن کتاب الاغرار یکننم اللہ میمین کانو لفی علیم خامخا دیتو علیم مقام کیم وَبَادَرَاتِ اسي شي پووکو تعال را ما اليمون چي سدا اليمون مقام كتاب المرقوم دفتر وليكله شو يشهدو المقربون هاجر كي هو تعال المقربون مقربون مراد <coughs> عمل دني كان دهر اسمان مقرب فرشتين ومع مقر طبيعي يشهده يم يشهد عمل الابرار مقرب كل سماء من الملائكة يشهده المقربون هاذي يمال بني كامتا اغانيزي دهر اسمان فرشتونا ان الابرار لفي نعيم یا کینن نکا الله مهاهات میامتونو کی علل اراي کی په تختونو په لنګونو مناسی یم نورو ملال او ګوري الله موند کی ورزه عارف او تی جنو فی ذهن تم خوندی کی نظره عین تر پای کی نعمتونو یس قون سکول واشې ته مر رحیق بخالص و شراب و مختون چه مهر بطلگی بلویی مهر بلگی د جنت بے فی مهر بیدی سی ختامهو مسکن اغشید مهر شرابو شراب و مشکو اندروی ختامهو مسکن اغشید مهر بی با مشکو اندروی اوازو لماو عبداللہ ابن باس رضی اللہ علیہ وسلم امام روحمانی نقل کړو خطاب هو خاتمه دی شرابو مسک داغ ونداده مسکو دا امبره غونتیي فرد خرشوق رو اخر کې دا خوان نه ورکي نو چې دا د شراب یا خیره نو ګټه د مسکو امبره غونتی نو اټداه الله له معلومه یع ابن عباس رضی الله تعالی عنہ له ډېره نقل کړایو خطابو ګد وې دې شراب او سرام مسکند مسکو یا په نام دا داختامو دی چې طمانه د ګوندې خطامه ګوندې د شراب او وې مسکند مسکو دام درنه ونتي او په ذالک د بدی بدلو په حاصلولو کې فل تتنافس علماء دا معنا کرے پدې کې د فخر کې په فخر کوم کې دنیا کې فخر نکوهه کوئی د دغه دل بدلو دل ته حاصلو کې په فخر کا یا فلیتنا پسنمتنا تیشو زمند روان دي کی کې یا مین د وساتې وساتې انکي من تسلیم او گد و شوی وای د شراب و سراد تسلیم نا و مزاجو یعنی گد شوی د شراب و سراد تسلیم نا او تسلیم اصل کی طمانه درفات او د پورتوالی راضی او د تسلیم نو و اضافت جنت کی د طول اعلی شراب بیالا د اسکا اکشے وای تسلیم سے شود عینا یوچ نرا یشربو هل مقربون کېدا په دې دا الله موږ ځکه ان بندې دا ان اللذین وشکاک کان جرم چون مجرمان کان دې نن الله دې لاک سانو پورې چون مجرمان حکون چې دنیا کې وهانل و اذا امر بهم کله چې دا مومنان ته ویلږي هم په مجرمان یتغامیون دېوبه تلسترجو علیم سترجو الله علیم چې وَاِذَن قَالُوا سَبَوَابَسْ کِذل دَامِجِرُ مَعَ الْقُورُنِ تَ إِن قَالُوا فَكِهُنَّ مَتْلَ الْبَخْشَ عَلَى الْخَشَ عَلَا سُمِنُ دَر خَندُلُ مَنَانُ پُورِ وَاِذَارَاهُمْ قَالُوا چِ وُلِدَن دِ مَنَانُ ذِوَرَا وَاِذَارَاهُمْ قَالُوا چِ وَدَيدا مُؤْمِنَانُ لِذِن كَمْ يَتَشَاوُ قَالُوا نِ يَل گَ دَامِجِرُ مَنَانُ إِنَّ هَؤُلَاءِ یا کی مندا کسان خامخا گمراہان دی و ابن علی بالی فتول و را گمراہان دی دینو حتاکای و ما رسول علیه ازرا لی دلی شیدا مجرمان پره مومنان ه حافظین حفاظت کوونکی فلی یمن من الذین آکسان آمنو چمنان دی منال کفار یزهقون نکافر پرو زخان دی عَلَى راي چې پهخت نو دناسی د جمعمت ګور ننله لګور تاون د جمعمت م د کااف ځون لګوري چېړله زاد وررک ورپور دخاندي هل کار معفعلون بې ورکري شو کاثرته ماهفون چجر ما اردت لذيك بسم الله الرحمن الرحيم ان السماء شقت الله انك تسنام بعشي او واهن ردها ردتي بحكم بحكم رب وحقت او دعوت خذن بدي سر الدور لايكي وحقت بعدور لايك رشود بفرج رغبكي لار م کله چې ب کاخ شيلقت اوضغ د معافیا چې پهي وتخلتته خاي ب شيواظمت مرب غاربه ک حکم نخت لته وږ حمخت لته ت او دا ډور لا ک شو سر غې خل یا ی انسانه انسان اوکه ولا ربك هكن ربك مشقت رب پتا انه رب حکم مطابق مشقت کي انه تکا جن لا ربك يكنتم مشقت کي نعمت کي ال رب د خل رب تک دهم ته مشقت کول سرا هم لاقين مجا دل يخت مشقت پر ملوي يا في ملاقين مجا الله سره ملوي طالبو د فرصت ک خير او د خراب بدله م نه وشه او تشریو م شرم م دایشي سږ سره او ک غریب ته سام ما مر چا اسوګره وو ته کتابه او څور غته کتابه عمل لا ما داو دی امین ته لا د باغ ده یعنی پس او حساب او حساب یصوره زردی حساب د اور فرکوشی حساب سان الله تعالی سره حساب اسوں دی طریقہ لغہ کلا وا په سټیشن و سرمان دی سر زو فراسلام صاحب حدیث فراغ نبی صلی الله علیه وسلم یې چا سره کې حساب کې سات او کړه سو به هلاک شي نو موږ نن تعالی اللہ له فهم قرآن ورکلې ولله نبی پاسو کوای چې چا سره حساب وشو او الله چي فسوف یحاسب hoseب یسیر آسان حساب دی کوم نا الله نبی ورتوي اے صدیق لری صاحب یسیر ستوئے اللہ او بندراولی او وګور دا دکړو دا وکړو دا وکړو دنیا ته پردای پردای شولوا ان موږ له معاف کوم یسیر وي الله او دا ګناہ وکړو اسلام او دا خو په وکړو موږ دنیا ته په پردای شولوا ان موږ له معاف کوم الله دې نو سره ما ملو حساب حساب زرده چاسا حساب ور سره کو شي حساب وسام او که چاله شي دا جواب کړی نه جوابګر نشته اغه کیدا جواب نشي کوله وين قالو الهي مسور او را بشي دي خپل اهل او عيال ته مسور خوشاله کړي شي اهل او عيال نکمرادي ميدان مشرقي بخپل خپلوان ولا دي کنه سرګر براشيره مالو بس قامل نامه په خيلا فرا کړی یا اهل المراد الجنت اهل به فراش واخت الله لو عيال تا مسرورا خوشالکڑے شه تا الله ندی ویل ما دے ضرب ذات قسمی دنیا کی تم رفل کور ودا گئی لار و قسمی نه کیجن لکه جنتی دے بسنگ اختل کور په جنت کی ماته و ټول عمر دلته تیر کرے بس می یغ بلشی اختل ویتا وینقلب ال الیه مسرورا او واپس بشید اختل اهل تا هر علمانو تا مسرورا اللہ موږ لیکوږرږه واما منرچا اسوګ دېوچې کتابه وو چې ورکلشی وې د تا منامه د ذواره از ازوهرہی رسو دشاددنا رسو دشاددنا دشاد بعضې لماء لیکي اخر لا د سب سره تړل شي او دا غس بيداس شالې نو فرشتي ورته مخه مخ ناراضي وته بيداس شوال او چا دام مېلو لماء ته سرو الmani کې وې فرشتي ور سره نه مخه مددع جس لاس و لاس پرېښټه کې ورته نه کړېش او شار طرف نه وامل نه مروالي فصاوفن زردي ادو صبورا کيده وو غاړي د ځان نه پارا صبورا حلاکت و رسلا صیرا <متصف> وربن نه بشي دی هغه گرم اور د جهنم تا کان فی اهله مسرورا یکمنو دی فی اهله مسرورا خپل اهلو عیال کی پکور کی کې دنیا کی خوشحاله کلیشي دپې خوشالو ته ختل کړي او نه هم ژوننا ک من د داقی د سااتلو وه الله یه چې د را مګری منطان دومونته بیا مګځ کله په ماه خ نو لرا هو ژ ک من چې ژ نه دا د سااتلو الله یه چې الله تووا په شو بنا الینا ان ربہ یہ کینن رد بکا نبی بشیرا دے تطبعا ندن کے فلاں لاو مددارن کی اقسم قسم کھن بشفقے بشفقے طغ سوالید محام شفق د ورد غروبہ قسم کھت سوالی چہ سوت سپنوالی راکیں یا طغ قسم می پشبی وسقا و ما الهاجي و ما جماه هغه راځم کیږي په دې کې پلیش پکې ستوري راځم شي حیوانات راځم شي وال قمر يقسم بي ما پسوږم ايزت سقا کله چې دا پوره شي تمام شي پورا وسوار لسمې شپانی پوره شي لترقبن متطبق حال ته بل حال باندې مسدي ذو چې ایمان مرالي ذاقرآ عليه القآو کله چولوشي پهې قرآن لاجودون مري سدونون کوي په واللاته بللهونه بلک کسان ک فروج قاثر د کس دبون د درروغ مثبت کوي والله عامه به معون الله ختو دطغ س معون چې د زو ک في صورحي چ په د خپل س ککن کفره اللہ تداوی پتر واللہ آلم اللہ خطوهادو دمات آسمانی وعون چدیتر اخفل سنوککم کنکشر کا و کفر پت ساتی فبشرهم نزر ورک دیتا بیعذابن امین پا عذاب درناک ان اللہ اللہ زین مغرا کسام آمنو چمہ من عمی وعملو سوالہات ملومی کلیمیک لہم دیدتار عجرن بدلوی غیر ممنون چا وه ختمي جنايک وختمو دم ناراضي بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج الله يقسم بي ما پاسمان ذات البروج چې خاون بروجونه دي د بروج نو مراد ماز لماء یو محلات تي چې پایو ته د فرشتي سوکیدارې پاتې کی आवाज پات د بروج نو مراد غټ غټ ستوري دي اقسم بی تی اسمان ذات البروج چخاون دلول استورین ولی یوم الموعود او قسم بی تی ارزمان الموت چواد کڑ شیدا مراد ترز د قیامت تا وشاهیدو مشهود او قسم بی تی هغه حاضری دونکو باندې او مشهود او چ حاضری هغه پکی حاضری کڑ شیدا پاغه کې او مشهودن سی ہے ده شاهد نہ مراد رز د جمعیلا او ده مشہود نہ مراد رز دارفیلا دا. لجمیرت دا ذت دا شاهد یرسل تخت الوطن کی اوراشی او عرفی رز لخلت جی وہ شاهد و مشہود ده شاهد نہ اکثر علما د جمعیلا او مشہود نہ مراد رز دارفی وشاہدن اللہ الجما بی قسمی پردج جمعی بانی او مشہود او پرد دارفی قتل فلا ندکلشی خاندان بخندکنون قتل اصحاب الاخدود فلا ندکلشی خاندان بخندکنون سن خندکن اخدود النعار خندکن نور ذات الوقود چه خاندان لخشاکود از هم علیها کلشو دی پغالا دی کند دور کو ناف وهم دی علی ما يفعلون فا آغا سبانی چکولی ده مومنانو پر شہود محاضرون وما نقمو منهم او دید بدموگن لدیونا اللہ ایو منو باللہ العزیز الحمید مگر دا چې رو رو دی مومنانو پا اللہ شغزو رو رو استعال شہینے الَّذی هغا اللہ لگو ملک السماعات والاروید چید داگ اللہ دا پار بار شہید آسمانو نودو نکلا واللہ علا کل شہین او اواللہ پاہریوشی بان گواہو خبردار دے ان اللہزین بیشکاہ کسان فتن المومین والمومنات چی ضرر و سی مومنانو سلو مومنانو زنانو تا سملم یتوبو او بیا بیاتوبو نباسی فلہم عذاب جہنم و ندید پار و یزعب دی جہنم ولہم عذاب الحریق او دید پار و یزعب شوز ان کے ان اللہزین فتن المومین دشا کہا کسان فتن الممین والممنات چه ضرر و سیمو منا نسر و ممنا نزنا نوتا ثم لم يتغومو او بیعادی دو اخفل دو دنئی نتوبو و نباسی فلهم عذاب جہنم آدیر تارب یزاب دجہنم ولهم عذاب الحریق او دیر تارب یزاب سوزون که ان, ان اللہ زیر دشا کہا کسان آمون چیمان روڑے وعمل السوالحات امنون کرمید لهم دید پار جناتون جنتون بی تجریچ روان بی دهو جب من تحت ها لنحارو لان دید باغاتون حلات باغین نحرونہ ذالک الفوضل کبیر اللہ وعدہ کامیابی دلویا انا بچ ربکل شدید یکنن نوال درفستا خام خادر سختنی انا ہو یکنن شاندہ وی هو یبدئو دی اللہ شروع کرید پیدائشن مخلوق ویوعیدو دوبارہ بے پیدا کی دی اللہ شروع کرید وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ أَوْدَ الله دهم کې دلود مين ساتون کې رښتونو باندې ګانو سره ذوالعرش المجيد ذوالعرش المجيد خاوند عرش دې المجيد او نشانواله دې فعال لما يريد قوم کې كَرِ دراس چې راदेशी کسی خوښه شغه کوي وس الله راضي نه کاوت نشي جوړې لکن فعال لما ابن کسیر کیلی کلی حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ و تنانو چه وفاد کیدو سو که کی تپوس لراغی بیمارو ویتا چا تس طبیب سره مشورا نو اکڑی چه زاندو والا خولے اغولی او زاندو خولے طبیب لویسی ویدرتا ویراتے وی انی فعال اللی ما اغرید ای ما تیو ای چه دماغ سخوخشنو آگا کو نفعال ما یرید کون کنی دعاو سچی رادیشی. حل اتاک حدیث الجنود آیا را غلل اتا تخبر دل اخ کرو فرعون و سمود فرعون و سمود آنو بل اللذین و لکیا کسان کفرو چکا فردی فی تقذیب تقذیب معنی فی, فی شک و کفر و عنادن دئی پہ انکار کی دی پشک کی دی واللہ هم ورائه محیط اللہ گیر چاپر و دینا محیط گیرک ان کے دین بل ہوا قرآن مجید بلکې دا قران نه نشان والا فیلوه المحفوظ طغه تختې ساتل شيږي چې ول شیطان مشره کويږي کې تغیر او تبدل ناراضي بل هو قران مجید بلکې دا قران نه نشان والا فیلوه المحفوظ بسم الله الرحمن الرحیم والسماء الله یقسم بی اطسمان ووا ک دشپے پر ک دا ونا داک شپ کو تعاله مواے ق س دے دشپ عرا کے ان نجم سااق آغطور دے پر کے کوषشته دے هرري م لہ حاف م یا الل یاسو کدار سرشتی یا غین <تصفح> سان ممه خولوک د سنه پیدا که شوې خو ل پیدا نههن پدااکه شو د دونه داسخمټوک وهمکونا ی خجر من د نېڅ د وراب د من دشا وراب دا دو کو دسنینا ان یکند الله علاه ج په دوباره پیداې دا کولو د د انسان لقادرخ مخه قدرت مونکې یو مطه سرایرو كما راچ سير گنديش پټ خبر و سر فما له نبيد الانسان ما من قوة ش قوه و طاقت ولا ناشر نسكن دادي والسماء الله يقسم دي پاسمان ذات الرجعي چخاوند بار امن والارضي يقسم دي طنك عذات الصدع چخاوند د فصل ورغنول العام انه يكون النقران لقول فصل خام خاويناء ورداء واضح هذا وما لقول الفسم خام خاويناء واضح هذا ديك تخفاء قطوال لشتا وما هو دل هذا لون نبدا توكي إنهم يتمند يكيدون كيدا مكروا فريب كيدا مكروا فريب وعاكيد كيدا أوزبند بسكم بند بس فمه للكافرين ما مهلت ورك كافران تعملهم رئيبا مهلت ورك ديلر لجم فطلامه ظهور السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسما ربك العلیٰ الله يپاکو غورن د خپل ربا ال اعلا چو چته سبحان ربي العلا اللهو غارب خلقا چته دا کړي وو مخلوقات فسوا برابر کړي وو هر یو مخلوق واللو الله ذات قدرا چې تقبولي مو کړو کړلهم فحدان مخلوقات له هدایت کړو والذي الله ذات اخرج المرعى كرئيسي واخو فجعله غصا ان احوا فجعله مرزلي مرعى غصا ان عوج احوا وطرشي غصا عوج درزلي احوا مانو طرشي سرکروں کا زرد چلی نہ من پتاوانی دا فلا تنسا اخو خبرو یا طلب دے فلا تنسا نتان بحیری گنام دا چکل خبروالی سنقروتا زربو چلدو من پتا فلا تنسا نتان بحیری گنام یا طلبو فلا تنسا نتنہی روام اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهَ مَغْرَا وَجُلَا اللَّهُ وَحَشِيد یا اگر صورت نامو ده نسو صدق آمد صلاغا ده پیغنبرو ده صحابو نیر کلو انهو یالم الجهر و ما یخفا یکنند اللہ پوحیوی باغتاو زانده و ما یخفا و غچپدگی دا قوال و دعفعال و نویسرکن الوسرام اسان دو کوتالال لو اسان بتهارا شل مت سان متارا شل مت سان دین کې صبران نو ا جما او استا او حایش پر دې رغلی ته نیوانی د مست او د حایش او پرغو مولا دین ګران کړي یانو یسر اسان دو کوتالال سان اسان لیکور لا اللہ ونیو اعتاصل الدین آسان کی آمد. اور تضیلت درال اللہ آسان کی فذکر نفف کا فذکر نسیحتور کا ان نفاعت ذکرہ کچر فیدر کا ان نسیحت اون بعض علماء اوئی عبارت کی تخبیر رہستے فذکر ان نفاعت الذکرہ او لم ينفعا تنفع نسيحة وركواك فايدا وركواك فايدا وركواك ويذكر زردت نسيحة بقبلك منع سوك يخشاك وغيريه سوك على اللعنة وريهي ما هذا نسيحة قبله ويتجنب هل أشقاع بشي ألخل بشي دينا غبت بختا <تصفح> الاشقاع غدر بطبختا اللذي هغبت بختا <اللي> يصلب نار الكبرى شور بنبشي غورلوتا له یا بیامون کږ پ کې او نو نهي او داداخل شکه کامی یاد دی من پهت کا ح چې پاک شو یا من فقطھاوب چې غانې د داخله کې ر کو رس مرض فولله او یاد کی د من د خپ غ والله ل م بل تو سرن الحیات الدنیا بلکی غرقویت اس جن دنیا والاخره تو اخیریت خیرن دیر غروه وا ابقا و مشه ر این هاذا یکینند واقعا چکمودی صورت کیتی ورشوا این هاذا یکینند مضمون ندی صورت دا تو سا واقعا دی صورت لف السحف خامخا پسحف و پسحفون بنوکے و خانو کتابون کندر تعلیمات اللہ لکلو صحف ابراہیم و موسیٰ اغشفہی فید حمرت ابراہیم و موسیٰ علیہم الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحيم حل اتاک حدیث الغاشیہ آیا راغلوی تا تخبر دپداون کی اوردی تو جو من باج من خناوم زین پدارخ خاشات نز للمہی عمل کم کی و بازان باغان مستلی کرینی تسمان نارن حامیا ور دن دشیور صح گرم تام تسقان من عین انیا کوله دتی شیرا حنی گرمنا سخت گرمنا لیس لهم توعامن نبید دیو پارتو تا آم الا من ذریع مغرداز غوالنا ذریع یا قسم تنیا عدد توعامن چوه تو دا سخت زغیج بازی زناورن بیجر اندو جنور رجدی کی گنا لیس لهم توعامن نبید دیو پارتو تا آم نبید تا جہنم من ذریع مغرداز غوالا داز غونا دا ڈک دا توعام بید لا یس نه به سر بهي ببد ل لدي والله یغني من او نه د کووي لې ددي نه الله دمون ل نه بچ سا وجو ژې مونه پهداغنا تون پې عتونو او دنا تون دا معښایسته بهي دواجد کوشش من خوشحالوئی فی جنت عالیہ پجنت وچتوچتوکوئی لا تصمع چناوبر فیہا پریکی لاغیہ عبس خبر برباد خبری فیہا عین جاریہ عین یو اجنوہ امام من کسیرہ دیکی کسی جنس مراد دے یعنی فیہا عیون جاریہات فیھا پدی جنت کی عین جاریہ چینی و غیروانی بیر چینی و غیروانی وئی فیھا سرور مرفوۃن فیھا پدی جنت کی سرورن پالن دی نوئی تختن وئی مرفوہ او چکریشین واقوا بون دوعا او کذبی اوخذن شین کیا لے دکی دا شراب وئی خدن وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً تَقِيَادَ نَبِي سَفْكَرِشِ وَزَرَاعِيُّ مَمْسُوسَةً أَوْ دِسْتَرُوبَ يَخْرِقَ رِشِین ور پَرې وره پر تی الله ونوتا سوي کوي ورغې أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ الله دې ګوري را دي پیدا کړو شوهې أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الدَّلِيلِ كَيْفَ دوی ګورې مدي وختع کیفه خلقت سرنګي دې دا کړو شهولې پدې نو اوس کله الله د توحید سر نشانات وای له سما یسمان تکيفه رفعت سرنګي د اسمان پورتک رښولې وای له جبال غرون تکيفه نشوبت سرنګي درولې شې وای له ارض زمکه تکيفه سوته حد سرنګي ورولې شهولان فذکر منسیحت ورکا ان انت مذکر یقیناً ته نسیحت ورکونکي لست عليهم مساترن میته په دیوانه مسلط کړو شه مسوکور دا معنی اوتی تزور نه تصیر تسیر رحمانی کو مانی دا او مانتا لهم بجبار ته میته ایزور کړونکو داوت دې پېش کوزور پچا نشی کولای الا من مغرا سوکت والله چاړو د دینه وکثر او کفر اختیار کو ويعذبه الله العذاب الاكبر معذاب دول كلل العذاب ان الينا اياهم يقين منتظرات النجي ثم ان الينا حسابهم او جاءكم ثم غريساب كتاب لني الرحمن والفجر والنوى يقسم بي تصباوان مين ماي جماعه ورو دهروا سباواني قسم خوانل په باکو ورو دي دا محرم درو دا سبب رومانه تاریخ یادای د تر اسلامي کال ابتداء د محرم د لومني تاریخ مکيږي بعد یې د فجر نو مراد فجر د محرم دا ولني تاریخ درځي دي او چاویل د مراد ا فجر د ذو الحج دي ادي قلت له ماو لګا ترجیح ورکړه چې فجر نو مراد وایسه مراد ته یوم النهار ده وال فجر الله يقسم بها سبابن مین او دي سبابانه به قسم خوري لکه د هر رز د پارش په سیوا د لو اختر درجه نجيري په پارش په نشتا لکه دا عرفه تار په شریعت کې دښ پی یو دا مخته نش په نو ور کسید ار روان نش په د جو حاجی کذارفه ترست میدان عرفات کی ندری او پر دغشتمه عرفات توروسه دنه حاجی په دغه کال د هج سوسی هغه فرضیه داش عامدنی <تصفيق> اختر د دغه غزو متعرشته مشت شریعت کی دا مخکینه مشه د یم یعنی عرفه و الفجر لا القسمی ترز د طغ سبابان و لایال العشر او غشتو لسم مراد کی غلش روج د الحجی ولیان 20 و 20 والسفعين او قسم لي به په جهباني والوتره په تاقواني شفا غ مخلوق سره جوړه جوړه دي مدار المخلوق وتردي یاداږي شفنه مراد حركاتني لکه ماضي درس نور دي د فرض وه حركاتونو چې سره جوړي او سره سلور دي نو تاسو ګورئ جوړي جوړي کنا او شفینا مراد ها غرقاتی نیجا وطر نمرادا ویچا غد جف یعنی جف مدی والکی تاق دی وشفی والوطری قسم دی پا جف آنی والوطری او پا تاق او باز اول شف سوا یوم النهرو او وتر یوم عرفوا ذکا غن هموا یا باز اول مراد پول مخلوق دیجا که مخلوق پول جوڑی جوڑی په هغه الله <سؤال> مې چاوه وتره وا شفي قسم دي په جووانه ولتره په تاقوا ني ولني او پشوي دي ايه سرکل چروانش او غازه هغه کل چرلارش هل شي ذالکا اياشتو په دي چی قسمن قسم لذي خيره مطار د خواندان او د اکلم دي چی قسم دي لذو حجر نپارد خاندان دعقل منون دین که دا اقل خاندان دعقل نپارد لئے قسم دا اللہ چکم قسم نو خوڑل یا قسم پمانا دا درخی دیسی مرازی حل فی ذالت بے شکا شتا دے پدغا و قاتو کی قسم درخد عبادت لذو حجر نپارد خاندان دعقل منون صدا وقت که دا اقل خاندان دعقل نپارد اغาศ په دې دې عبادت درخليته اغاش په چي لارې فنلني کنه نو په کې عبادت درخلي کنه نو قسم من ضمانه درخلي دي سي هر شي زاليب ديشکاش سره په دي وقاتو کې قسم من هير درها دې عبادت او د ونه وي خل طاره د خوندان ولاقنون د عقل વાળو لپاره ان تر تو ګورنه كيفه فعل ربك سرنګ کار کړو رښتا د عاد د عاد م سرهرمما چې دورم موسیدون کې دا ورم دا, دیرم دا, دیرم دا, دا نمو اسم د ق یارم د د کومو ارممه چلا دومو زیلهات چې خاوندانان ننو د نومو قدو د باړو خاوندانو هغه لم وخک مسل هااصل دلاد چی نوپی دا کرشی پمسل لجو پکلو کی دا سطاقتنا و او و او اللہ چا لنور کری و سمود اللجو ناو سمودی آنها جابس وخر بلو آد چی تراشل بیزتی بلو آد پا غمیدان نخت الوطن کی پا غوادی القرآن کی و فرعون و فرعون زلو تعاد لخ کرو یا ته مراد داغه ظلم دي چې تو مظلوم نه مخونه وال الله مداه کسانو تو غسل ملات چې سرکشي کړي په شهرونو کې فصادو فيها الفساد نډيره کړه په دې کې فساد تصب عليهم ربک رانا دې کړه په دې باندې رستاس شوت آزاد هغه کوله دا عذاب ما صلاته هغه کوله ول راوازول عذاب ختم وکړ ان ربك لدن المرسلات يكن من رب ستاه محل المرسلات تمرشت ستارت قد كنت قدتت كل مخلوقات الغير مختار الله فعمل الانسان ورس الانسان مزا مبتلاه قلج ازمائشي قد بان له ربه رببه فاكرمه ميزه من كده ونعمه نعمتها ور فیقول من يعي ربي اكرما رب ذو منكم ورخاد مانو کرامو دا ټول مال او دولت را مخترس تروان دي بعض خلکو عزت اغسر په مال او دولت کې ګرځولې واما اذا متلاهو اگر کله چا لازمي شي په مانې فقدر عليه رزقو متى الله په انسان باندې رزق بده وي يقول ربي اهانا رب وصبركم زين لكم كلا الله يدار من لا كمال كيت نه دنه تغريبي کی عزت نه لا بلکی عزت صحیح نه باجی ولا تکرمون الیتم بلکی تعززنه کو الیتم ولا تحا دون الاطام المسکین کیهین ورګه خلک لاطعام غریبانی چاله دانه از غریب او فقیر سر امدکی وتاکلون التراث او خریطا سو میراث اکل لمن فخرل دور سرام دی ولې ګورې چې پر دې ومکا حق د پتو راګیرکو او هر سره ګیر اکل لمن ديته چې حلال او حرام لینو ګوري وتاکلون التراث خریطا سو میراث اکل لمن فخرل دور سرام وتحبون المال حبن محبت فاتید مال سرم محبت دیر کله الله ادارې نه دایې دکتل دکن کله چې بزری زری کرشن کا دکن په زری زری کېدو دکن دکھا په زری زری کېدو سره وجا ربکا اوراب شریستہ دختل شان دتابد فیصلو له طار و الملکو صفن صفا ا فرشتي صفنه صفنا وجیع راب وستیشی یوم ایذن پدارز بجہنم جہنم یوم ایذن پدارز باننین یتذکر الانسان نسیحت باخل انسان وانا له الزکرہ او چرت بفید ورکید تنسیت غستل یقول وای بلا انسان یالتنیح افسوس قدمته لهياتي چې مخکې یې سمو مل را لګلې له حياتي د جنته ارا هاي افسوس چې ما غوښرالې gle فیوم یذن پدارذب عنی لا يعذب عذابهم عذاب نور مکی پشام عذاب ورکو رضا الله احد میوتن ولا یسقوا ساقه وحد او نو بتړلکی پشام تړو الله یوتن یا ایتو هن نفس المطمئنہ تابع ممنامت از مرک پر وقت کیوئے او در قدر نظر آب پورتکی دو پر وقت یا ایتو هن نفس اے نفس آرام نون کیا نفس مطمئنہ غیطوئی چو در رب پا دی دن دل سکون حاصل لے بس که دن نی خود دل سکون نی او که دن نی دے بیارام لے ذرت سکون پا قرآن حاصلی گی پا دن پا تابداری دنوی يا ایتوه النفس المطمئلنه ای نفسا ارامی انتیا ارجعی لاربکی وعطشخ پل ربتا راضیتا مرضیه او دتانستا رب راضیه فدخلی فی عبادی وردنشتبن بام زماکی ودخلي جنتي او وردنا جنات ما تا الله نے مرتاس اندے کیو گزے دام امن تے مر گو دو قیامت پر قبر نہ کور تک ای دو وقت کی جوی الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا الله یقسم حرمت ذیك لعن من مراد البلد ما معظم ولا وعن تهلل لهذا دبی له ماو تو توجيهات کړی الله یز قسم حرم پدیک له انی ولوتی قسم نا حرم وان تهلل دې البلد اے جما محبوب تو سي دُن کې دې دا جما د محبوب وطن ی الله یز که پقسم حرم کلا وان تهلل دې البلد او تو سي دُن کې دې اللہ تو مکی معزمی قسمون زکر خوریج دادا محبوب دوتن دے آوئی کنوئی مررت ولد دیاری دیار لیلا اقبل ذل جداری و ذل جداری وما حب دیاری شغفنا قلوی ولیکن حب من سکن دیارا وید محبوب پیتن رالم کلی و دیوال خلوم کلی بل وی خلق محبت نیم لیونے کرے دا, دا وچا وچا وطن لا چا نیو چې سوګر و وطن کې او لا او خمو دې ها زل بلد مددا قسم حرم الله او یذیکنی وان تهلم دې ها زل بلد او ل قسمنا حرم وکته یې دین کې او دې کلو دا وان تهلم دې ها تا د طاره حلال ګرځولې شوی دی بلک سات د طاره jihad په دغه بلد کې نک سات د طاره شمکفتو کیدا الله اجازه تو خير د کلمہ محبوب ته جنگ کې یا د مانو الله دعوت د وګړو کافرانو په کې د پلار قاتل نيوجني و حرم شریف کې ماشه نيږه په کینې مرکای لیکن تا جماعت توحید بیان کړي وانته له دې هاګل بلد تا وی حلال غړني شي په کې لکه دا وه تمځه پلاړ قاتل کې نو جلو ورته ما توحید بیان کوو ستا وی په حلال غړني مشور وکړې قتلوي وايي هم كر ديك الذي كفروا ليسمتو كا يقتلو كا ويخرجوك پر اتفاق راغله چې بس وجهي حرم کې دنه وجه نو وانته لن دې او ستا هی حلاله غنیشی فر مکی معزمی کی توحید با سم مشرکان او کثار قاتل ونیو جلاد ته حرم کی ماش نیگه پک نو جلاد ته هر قتلونو توحید بیان کراو ک ولا لینی ماوالد او قسمه طوالد چمرات پیغمبر علی سلام نو ماوالد او طوالد داو لقد خلقنا من فان في اللہو ای بیشکا پیدا کردے منو انسان فی قدد تا مشاقت و استلوالی کیم دے بزان سرکی تو ای پیدا دے در پارے دا چرا سار راست درست و شمارو جنون و جہادون و جہاد موکل اللہ قسمنا خوریو او اتنو تا مشاقت کی پیدا کرے دے ارلو مشاقت وکے لقد خلقنا الانسان فی قدد بیشکا پیدا کردے منو انسان فی قدد تا استلوالیو تا مشاقت وان دسلیته ته مشقات بهاره کي ده آرام زره روان نشه ویله قبر وې فکه ځا الله دې آرام زره جوړ او کتي نه دي خپل سکون او آرام زره مقررو کو مقبره دغه نه یاد سکون نه ني ايا سبو ايا ګمان کوي دي الله يقبر عليه احد دا چ قادر و نشي په دعانې سوق يقول وای له اهلقتمال لگولے مد مالو بدا دیر دیر مال ملو گولے آیہ سب آیا گمان کئی ری اللم یرہو احد داگنی چنن دل دل دل راہ دل یوتن علم نجعل لہو عینینی آیا نمو دیگر دل رد وستر بی ولسانا جب آو شفتینی ادو شنی وحدین آہو نجدین ستر جمیلو اللہ ورکریج پا دل بری حق لگنا جب جوې وررکې او د سره مشون ل پیدا کری؟ دا کړي چې داپې را کااب کووه نهجبه را کاابکه چې جو تغلتته خبره تر نوباسي ځې وختپیو خبره د سری خبره و خرت خراب شي د ځنی وختپیو خبره د الله ن الله د سرور راشي سانن جوم وررکې و شفتته مووج شو دی وه نه هم نجدین خودوننی مدي د ت یو د خیر مبلله شر چې جننت وال د دا د فلقتهما العقدان فلقتهما العقدان ندوردن نشلار نور ط سخت لار باندې چغذر لار اقتهام دخول ته وای الاقتهام ته معنا د دخول له دنه کې دراږي او عقدہ هغه سخت لار ته وای په غر کې د ندوردن نشیا سخت لار ته چ په غر کې را دربتا بداری دارنگ مالی و جانی قربانی دید آغا سخت لارسن مشابه کا اگر بانی تیل گرانی کنا نو نفسنا نمانی طبیعت نمانی جیتی جن پسروانش فلقتا هم العقب آ مدیند وردن شو اخت لارت چاپ غر کدا وما دراکم العقب آ سشی پوکتا لرے مهگوم العقب آ چیغا سخت لارسن با مدیند وردن شو اخت لارت فکوه قوتون ازادل د غلامانې دا ل دپاره به غلاانو او اون یا تو عاممررکولې فيیمن په داسې ر کې ږ مسغبه چې خاون د دللو دا یتی تهزا مقربه چې خاون د خپلوللی او مکی نه یا ممسکېتهزا مطربه چې خاون دخارو د پهښارو کې پرت سوې تپشوالی شته چیز سینے سرور لگئے روچتی کیا لاغت اپوسو کی اللہو یا قابد آوا کھنا یا غریب <تصفح> داغت سے درک ملے گی. تلاغت اپوسو کا یتین بے پلا رفاتے پاہ او مسکیناں گا متربا یا مسکیناں گا متربا چخاون دخارو دے پخارو کے پروت دے او بیاوی دے سرد دی سفتننا من اللہوی نامنودا چې چغیمان روڑنے یته دا صافه بدل علت هو د ورکه چې مان باندې متصفي کړه وتواصو بسوبري یوګل توصيه کوي په صبر باندې وتواصو بالمرحمه او یوګل توصيه کوي طرحن کولو د الله په مخلوقاتو اور د رحم نه اسره د جامو د جامی ورکا یو سره د رټي د رټي ورکا د دین رحم دسی چې اور تروان دې دی له خاته اور نروان دې اخلاق صحیح نه دي عقیده ډا وردا مزنه کوي الله ده الله رسول تابداری نتیجې ولایکا اصحاب المئمنا دغه صفاتن خاندان دخل لازمی چې په خل اعظم الله وملام ورقي الله ته کمنه مګرځي والذین ها کسان کفرو کا چې کافرنی انکارې کړې د آیات نا زمباته ہونا ان مثاول مشما واهمان دغوس لازمی علیه النار نصبا وجيبانی بؤر مو صدا دروازه به بند کړي شي مو صدا معلقه نبوابها عليهم وجيبانی نار اور وې مو صدا چې دروازه به بند کړي شي الله په بسم الله الرحمن الرحیم والشماه او پراناد دی والقمر او پسوګمېنه قسم ذات اعلی کله کتابیدې شنوور پسې روخي دې شنوور پسې د چارلس نپشپا ونهار ازج الله قسم دې پر ازباني ازج الله ازج الله کله روحان کي یا انوار روحان کي دې سپېره انوار ونهار قسم دې پر ازج الله کله روحان کي وي له واللَيْلِ إِذَا يَغْشَى ۚ وَالْفَجْرِ إِذَا تَنَفَّسَ ۚ وَالشَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۚ يَا مَزْدَرِيُّونَ مَانِفُوا ۚ قَسَمَ لِيَ السَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ۚ قُدُرِي دُدِلِي يَا مَارَتُ دَرْبِ الْعَالَمِينَ ۚ وَالسَّمَاءِ قَسَمَ لِيَ الْأَسْمَانَ وَمَا خَزَاتَ بَنَاهَا چي جوړ کړې د اسمان والارض وما تحاها اوز مکبان من قسم وما تحا غلید اللذی یا وما ها غزاعت تحاها ونفس وما سواها اوتا نفس بانی اتا غزاعت چلا نفس برابر کردے فالهمها فجورها الہام کردتا عجل کے چولدتا فجورها ما فرمانید دی نفس وطقواها ترغمارید دی قد من نفس وكد خابا او د اصله هممن کاه دو کامیاب د آاسک ز کاه چې پچ کو د ننفس وقع دخوا او ب شکه نام مراوي مند ساه چا چې وردن نه کو د گناہوں کی بونه کې د وردنېکو په د دداخللاکو په بونهو کې کا د بس سموود نسبت ده دروک ده سمیدی آنو بتوغواها پس هبب ده سرک شاید آوی ازن باعثا اشقاها کلچ لیگلو وغد ارباد بخت دی قبلیم ما ارباد بخت لیگلو ازن باعثا اغا وخش اشقاها اینجا ازن باعثا لازمی معنیوا ازن باعثا اغا وخش راپور تشیو اشقاها أغداد بحثت ذا هو قبله فقال لهم يلو جيت رسول الله في الله ناقت الله ويريد ذر الرسول دوخد الله نعم دي لغير ذر المرسوي وسقياها او يريد ذر دو نمبرنا نمبر كي فرق وريران وليه فَتَكذَّبُوهُ اَمِ شَوَدَيْ چالشالح عليه السلام له د دروغ نسبته کړو فاقروها مليقه تل کړو داوها فذم د عليهم ربهم بذنبهم ذم د معنا دی نو چې داسه هلاکت راو لاستېصال ضرورت وای فذم د عليهم ربهم هلاکت راوستو په دیبانې رب دغه بذنبهه په سبب د ګناه له مطلب قبلہ تہلاکت کے برابر کړي وا ته ختم کړ ولا اخاف عقبها میری جل دا انجام د ہلاکت د دغ قبمینا الله به چا دا ہلاکت د انجام میری لکه دنیا کې انسان چاله تکلیف رسي یا مال به مرو رسي ولا اخاف عقبها بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اللائی قسمی پشوی اذا یغشا کله چې پټکی مخلوق په خپل کې راکې ونهار او قسم دي پرغ اذا تجل کل شي وما خلق الذکر والنسى اواز ته دا کوي الله نارینو زنا نه ان سایکم لشطا دا جواب قسمه یقینا کوششونه استاسو خام خام مختلف دي به چا کوشش دا اخرت به پاره د چا کوش د دنیا لپارهسان منر چا د په اتوا چې و کومال دا الله په کی و تقا الله نوريدو و شد حسنا او تصد کې کري دغه شریت ایک دغدنیک تصد کې کري د کلميښایسته چغ کل مدله الا الله بالکمت حسنا او بلمنمت حسنا وصدق قولی حسنا او تذکی کرے د دین خيستا او کلمی خيستا پس نو یسر هو من شرع قزر چسان بو کوم دل را ل ل سراد پرداسان لاری دمن کل بول آسان کو و منر چې اوس د بخلا چې بخونه کړي مال له الله په دین ملګي واستغنا او ځانی د پرواکړه ده الله د بدلو نا پشه هوه تو د دنیا وكذب بالحسن عاد دروغ نسبت کر عقلی نه خاسته تا دین خاسته تا فسنيسروه للعسر ضربت احسان بکودے دطاردها لار سختي داغد صح سخت وما يغني عنه او ايش فائدہ ورنکی دیتا ايش دشبنکی دیتا مالو مالو اذا تردى کلجين من شوهلا اخشين اذا تردى هلاك شي یا اذا تردى کله چورو برجیده په جهنم یا اذا تردى تردى ب یک خالی هی وما یغنی عنه د ثبن کې جن مال لده اذا تردى کله چیده کفن تا سادر کسی شتاء راته او ان علینا للحدایق نن طنگوان خان خال ارخونی وإن لنا ن طختار منك لل آخر تولوله تاراً توع بون تعص غ تزوع چېغ الشغلووا شغلو والله لا اصلها وردن بشي إلا ت الأشقا مجره غډير بد بخته لها ډير بد بخته كذذبه چې نسبت د دروغي كل د دينته وتلهړ دي وسيوج الن اوزان به دینه بچی اور دیر پر انتظار اڑخلوش دینه اور دیر پر انتظار الذی ها دیر پر انتظار یتی مالو یتزکا چې ورکای دې مال خپل یتزکا خپل ځان تو تا کوي دل پر مال ورکای چې ګنا نه پاک شه وماله دیننه انه مشته یتان لرا دغه سره من نعمتین سه احسان تجیا دني چې دغې بدل ور شي دچې احسان د دې سجده دی لپاره ورکه چې بدله کوځي الا بتغا اوجه رب ال اعلا مگر د طاره دلټولو د نخض خپل رب ال اعلا چې چدې رضا لټي مگر د طاره دلټولو د رضا د خپل رب ال اعلا چې چدې ولا سوف يردعا زربې خوشاله شي داتون علماء د دې لپاره چې عامني خصوص خاص تر السیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہو جو تو د تمام امت مو مقابله کی حت صحیح تمام امت یتالسیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بل طرف مقام نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ نے دشونی سان سره ابو بکر صدیق سره اور مو دشمن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صوره نبی علیہ السلام باندې وې هی بندش و الله تعالی حکم ورلي غلو ا نبی علیہ الصلات والسلام هغه وخت ډیر پریشان شو کافر خنداګانې کولې الله اور ثواب او کدي صورت کیچ راضی کوم مله وضحا لا وکسمنی طال وحد صاح واللیل یوشمی وانی را سجا کله چې خورشید تیاره اظلم و کله کلچ خطیارشی ما ودعک ربکا ندو پریختا لره محبوب ربک رفستا وما قلا او نیدر سرب غصات لین قلا پا معنا ذا بغض قصات الغازی تکا مرس کدل تور انا مادا ما ودعک ربکا ندو پریختا لره محبوب رفستا وما قلا وما قلا اور نہیں درس رہا بہت ساتھ لے ولل اخرۃ خامہ اخرت خیر الک من ال ل غرض تعالی تعالی دنیا نا ولا سوف یعتیک ربک زردے کے درب کی تعالی رستہ رب دمر نعمتنا فتر دعا چتبر عز شفع ایمن با درواتو کې راوي النبي رسول الله عليه وترغيب راضي نشم او زمایه امتي پوره کې پروت هي مدو متيان مبارک ورته الله نبي جاری ترغيب راضي کې غنا چټول امتي طول امتي جنت تل تل وا امتي شغله په هر د اخلاق او اعمال ته روان دي په عام سره ګناهګاري د باج ګناحونو د وزنه رواني ايش الا نجد کيتيمان نو من دله تعالی يتيمن يتيم فوا مزید اللہ ورکړو ثامینه دني کو پزله کې د لواش عبدالمطلب بس پتاوانه ارڅ قربانول نو دابا ابو طالب ته زره کې واچولا ان مې یتیمن آیا ني منډله ته کې انسانو مزه د الله ورکړو ووجدک ضالل دلالت په غن مناګانو رازي دي ته مولمو ګړي مناګاني عامره دې مقیسره دا مناسب معنا وا وجدک مننه یو ته دعاللن خبره دا احکام شرعیونه فهدان هدایت در لکړې قرآن منور علی ګله وې نوشه تا د دین د احکاماتو پته نوو لمن نظر تلار سماکا وا وجدک دعاللن او بایلموی دوان طاروی چاوو نو لموی چي په سہارا کې واجب بل ورسره سپو موندنے ته دعا علن یو اږي فہدا می در لوکو مرګی در لتی داکل اکی आवाजې سمر مرګی در لتی داکل یاو جنا ک دعا علن موندنے ته هرانو پریشان فہدا له هدایتی در توکو تانه او پریشانی او تکلیف لری کو ووجدا کا ائلن موندنے ته غریف سغنا مو اللہ بے پروا کہ تو دعا اچھا نہ چرهب مسی واعی تو مخلوق نے بے پروا کی فاغنا فا مال دارے کہ مخلوق نے بے پروا کی یہ کہ اللہ نے نبی کو دعا گانو کرا دی و یا نعم ما خفنی دی حلالیک ان حرامیک و اغننی لفضلک عن من سواک اللہ نے ما کہا جتنی کفایت ہے کہ حلال و حرام میں موسات ہے اور اللہ تانہ بغیر متول پروا کی شیطان بغیر بلچاله سوال جڑا فریاد نکو وہ وجدا کہ عائلن فغنا مندلی تو غرفا ان مال دار کی فعمل یتیم ارشی فلا تقهر دتقهر معنی دا وا یہ صدا معنی او فلا تقهر نپدوان غلوا او تسلط مکا دیوارے سے منته تراشر پدی جدا دولت قبض او کہ باج دا سنی بزاخن کو کار چ دی یتیم زما کا صحیح دی یتیم مال صحیح ک فلا تقهر معنا دا غلبہ کی مکوا دا دی وارثه مندن پدمو ورغ فامل یتیم فلا تقهر هر چی یتیم نه فلا تقهر مددته حقوق باندې غلبم کوا اضا تقهر په معنا دا لا ته تقهر مرادی فامل یتیم ارشی یتیم نه فلا تقهر مدد سپک مغنا سپت مغانا و اما صائل ارجسائل د دین نه او د دنیا نه صلات هر نو رټه ایمان و اما بنعمت او هر چي نعمت درفستاده چې قران نه فحدثه کا د نبی بیان وکحل بسم الله الرحمن الرحیم الَم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَک آیا ند کلا او قرن می باز علماؤی دیده که شرح صدر مراد اغشق صدر دی چې سلور کرتا تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارکا سیر لشیو او د حکمت او د علم او د نور نڈک کرشیو علم نشرح لک صدرک آیا نمودا کلعو کری تاو پارسی نستعام شرح صدر یولین نقام نگورا موسی علیہ السلام اللہ تجللو وی رب شرح لین صدرین أغفر المحبوب تعالله يلم نشرح لك صدرك عيام من لك لا أكره تعالى رسينا استعم دعوه إن عمد الله لطرفنا لا يدوكنا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه سورة العام كده لك يرشل ألم نشرح لك صدرك عيام من لك لا أكره تعالى رسينا استعم ووضعنا عنك وزرك. لريكلي منطان عيزرك اغدران ابو جند نغوتان اغدران ابو جنوصول الله ورسوله كما ان اسمل خي عليك قولا فقيل يا ودير الدناي نادر لطيشك وين واستقم كما امرت يا ايها بلغ ما فلم تفعل فما بلغت الرساله دا اغدران درانو بجلو الله يوضع لَذِكْرُ مِنِيتَانَ وَذِكْرُكَ سَتَذَكَّرُهُنَا الَّذِي هَوَى بُجُونَكَ أَن قَضَى ظَهْرَكَ مَعَ تَكْرِهِ وَشَاعَ اسْتَارَ فَأَنَا لَكَ او پور تکړه مې نه محبوب تعال رشان استا استا شان پور او الله ور سره ادا او کچې محبوب کم دې کې چې جماعت توحید يا دولش تومراس را يا دولش کله چې يا دولش تومراس محبوب يا دولش ته کا اشھد ان اللہ الہ الا اللہ فطون دنیا کی چھو یا زان کی ور خدا دام دکنه چہ اشھد ان محمد الرسول اللہ ورفعنالک ذکر کدا وعدو چلا پورا کا چه شرط تخت الخدای تو رسول یا مهبوب ایما مملدیال تبستا صداقت او استحقانیت و رسالت رسول ورفعنالک ذکر او پورتا کر دین من تعالی ذکر است فینما اللہ سر یسرہ یاکین انده تکلیف سره آسان کیاوی ان معل عسری یسر کینن تکلیف سر آسان کیاوی په دوه د یو تکلیف باندې الله دې دو سانته اغانو وعده وکا فایزا فرغتم کلا شفار یوشیتم د کارونو د دنیا نا فن صد نزان الله ته په عبادت کيس طریقه ولما انت لتو عبادت مطالبه نوا نہ سب ویشری والتا دمر عبادت کچ سره هوش پکی کنا فسب ځان ته عبادت کس سره یا فیضا فرغتا کله چ فارغ شته دی دعوت الاله نا فنسب نو الله ته عبادت و دري یا فیضا فرغتا فنسب کله چ فارغ شې نو الله نو دري باو دعا ته غوړا پوهش نه موهلا وإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ أَوْ رب رَغِبْتَ فَنَتَصَرَّغَنَّ مِنْ وِسْعَتِهِ فَنَرْتَضِ تَرَفْتَ مِنْ وِسْعَتِهِ وَالَّتِينَ اللَّهُ أَيْقَسَمَ لِي طَائِنْ ذَرْبَانِ آت تفسير جواهر کې وایي دا د قبلې د ذکر د مکان نه د مراد کې متونه یوه وهتین ذکر د سیم نو مراد ته صاحبتی نه وروه ابراهيم عليه السلام ایتو ابراهيم عليه السلام کوم وطن ته چلا لګل له وه کیږي ډېر او زيتون د دی دې مراد وېښو عمل کې شام نه بیت المقدس چې يې صالح عليه السلام نه ته راځي او تورسينين داغه مقام د دا وحید حضرت موسی عليه السلام او هاذ البلد الامين مقام د وحید امام الانبياء دو ذکر ده مکان ده و مراد که مکین ده واتین اللاوی قسم ده پینجر وزیتون اوپاونا دخون بعنی وطور سینین وطور سینین اوپاوطور بعنی سینین اللہم ابن جی تصیب القرآن کو اتماعنا ده مبارکون ده وطور وطور سینین شی خیر و برکت پکشو لشینین یا سینین خاون ده ونو ده داد جمع واحد راتو سینتن انواتور سینین اغتور چخاؤ اللونن اے انو لپکی و هاذا البلد لمن او داکل اید دا امن والا داس اللہ رب رضیت سنور قسمون او خورل جواب قسم دا مقسم علیہ دا لقد خلقنا الانسانا بیشکت ادا کرم انسان فی احسن تقویم پدیر خیست شکل کیم سمره دګناهړسپله ساافين جاابواپس کوم نهې لاندې د لاندېته لاندې د لاندته سمره دغناوهپله ساافين بیاغواپس خوموندي لااندې د لاندېته په سبب دخلنا کار عمل الله نه مګ اقسان عامو چېي معې راړې لو شال هااتې ملوې کږ راجرون ببدله غیررو ممون چې خمیږ بهنا ثما یقندبکا فسوف یذ دروزین غرزولته او کافرا بعد پس دن بدین پرج قیامت الیس اللہ اعنه د الله به احکم الحاکمین دیر لیدسسلی کونکنا بلا وانا لا ذلک من الشاهدین بسم الله الرحمن الرحیم دا پیغا یا اتنه ابتدا د وحی کې نازل شې ابتدا د نو مخ کې نور قران نو نازل شوه نبی صلی الله علیه و علیه په غاره حرا کې او ځان سره د سکریو ام المؤمنين خديجه کلبره وکړه او چې ترسوب هغه راک اسکا کو نن الله نبی عبادت کولو په دې عبادت کې د الله نبی لګیاو چې جبرائيل امين راغله را را. ا نبی رسول سلام تو اقرا الولا و ما نذ قارن ذلستم کنیم مستل شون کوله ده ارت دریم زل بانی و شول اللہ سلون ذل بانی و اقرا ربک الذی خلق او پیغمبر داس رسینه سر راجح کو او دم زور ورکو کو د الله نبی شه زور می د بدن طهر ایش کی محسوس کو اقرا الولا بسم ربک الذی پنند رخ بانی الذی ہرب خلقاتی پی داکره دی مخلوقات خلق الانسان من علق پی داکره دی انسان من علق دا توٹی دوینینا دا غوین من جمدنا اقرا اولو لا وربو کالاکرم اور رشتا دیر عزتو آلو دی دیر محروبان دی دا اقرا تاکیدو یا علماء لکی یا ولکی و اختلو اولو لا دا دیمز کا اول کې یې خراخ کړل او لرو قرآن باندې اختلاف وکړي کنه نو بیا به هم دېڅه کې تبلیغ وکړي اقرا وربک الکرام اولا ورستا الکرام ډیر مہروان وي الزی الله الله مله بن قلم تعلیم ورکړم samt تقوا سیتین قلم علم الانسان ما علم غره قلم ذکر کو دېن تقوا سټه کې نو طالبان لیکل وکیږي جنوی د غشان بز نازسته ځیني بعضی طالب د غشان بس هواری ثباته هیڅ څنګه ور زه هم خپل من کمزوري لیکم باه چله جان امام بخاری رحمت الله عليه جوکه هغه عمره لاس مرسیات امام بخاری ورکه هینته او درس کې ناس ټول طالبان دې کلکل او دړيکل نوکول وي سورې درس فارشابوله بد بد کته ول طالبان خل کلکل کنه تاسو جا سو کینفه بد غره ګری شباب دا پکې بیکهره وي متول نه لیکته دې کڼته مو ټول کلکل ولما وکلی ډیر ازو کې والله زرع احاديث بیان شول امام بخاری جي در نولی کو مولا را شيخ پل نه مراوالي نو پياده شورو کا نو طالبان او قلمون را واسطو كتابي ته چي کول داسه حاصله الله امام بخاری رحمت الله عليه تور کړو نو ها خلق شيتا الله داسه جهنم ور او زمو ته اسله د قلم نه را واسطو کال نو علماوي وي د علم د شه د ښار او دا قلم ور له دڅنګره ته یې بند کونو چې کله وګورو بس راخلا چې وای ما دښته استاد مداز دکلو دانه دکلو دانه دکلو الله او الله علمه بالقلم چې تعالی ور کړن سان ته په واسطه به قلم علم الانسان ما لم يعلم تعالی ور کړن سان ته واسطه دې پویډنا کلا حقدا ان الانسان یکنه الانسان لیتھا سرکشی کین ارَا اُسْتَغْنَى کَلَا شِئْنِي زَعْنَر مَالدار او بې تروان إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى الله او سرکشه شې وکاو یقیناً ستاره او ته رجوع واپس کیدنی سوابرته پېښ کېږي سرکشه دی الله دربار کې به زديده رسوائي ارَا ایتلہی تالیدلہی حاکس يَنْهَا چُن لِکَي عَبْدًا بَنَدًا لِلَّهِ زَ سَلَّى کَلَ شَهْدَ داو جہاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرم شریف سره نپره او کله بیسوی کله بیسوی تکلیفونه رسول ار ایت الله وې تبورنا ان کانال الهدات چې ریدا بند دا الله په هدایت او امر به التقوا یا حکم کینې دے پریږاره ای ار خبر راکن کذب وتولع چې ری دې درو نسبت کړي دي حق ته وتولع او دې دې الان يعلم اذه پهنه دې ان الله را چې یقینا الله په مثال <سؤال> د مخن پیغمبر نه ورويني يا يرا ده مني کوم کې ورويني کلا هکذا خبره لئن لم ينتهي تشريجه من الناسو <سؤال> دي اختل <سؤال> شركه او كفرنا لنصع من الناس يا خرابه کاغد الناس يا ذسركم بماه ناسيتن كاذبا اغا سرکن دے کاغبا دروجن سرا خاطئا چه گنہگار دے ناشئتن ناشئتن چې اغا د دے او چه دروجن دے خاطئا و خطاکار سرا فلیدع نادیهو رو دی بلی دے نادیهو اخت المجلس والا سندع الزبانیا زردش رو بغنوا اغا سخت ملائکی د عذاب قل الله قد ذاها ورالا تطيعوه تعبدارن کو ذای کافر و اسجد الله تسجدوا كو وقت اقرب اوزان نزدیک الله تہ دې سجدو باندې بندہ الله ته دې سجدې په حال دي دا سجدی حدیث کې راغي سجدي ته الله ته دعاګان وغواړي الله دې قبلې کومي چې قران او احادیث کې منقوله راغلي بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی قدر په معنا د عظمت او د شرافت ده یا په معنا د تقدیر او د حکم اوم ده ان انزل الله الله او یو کنن را لې غل همدار قران په ليله په شپې د عظمت او د شرافت کې چې هغه د عظمت او د شرافت شپه د قرآن د نزول ابتداء پکې کړو او دي ټولي ليله تل قدر وي او یو سره کمه کی صاحب عظمت او صاحب شرافت نه ده نو پدیش پکې کالاته اخلاص فروदरी دی نو پدیش پته صاحب عظمت او شرافت و ما حضراته کا یاد قدر د تقدیر نامو پښته د تقدیرګریږي فیصله کی کنا الله یوزل شی صلی الله اعظم کی کړی او بیا په دغه شطا رسول صلی الله ملائکو ته حواله کی فلانې دا فلانې ودا کییدہ وکیټو وما ادراك أه. سيشيب وكو تعالى رمع ليلة القدر كي صدى شباد إزمت وذا شرافت ليلة القدر خير من الف شهر شباد قدر شباد شرافت دا غرد من الف شهر ذو ظرمي عاشتنام يعني ظرمي عاشتنام رأخو دا غروا الله نذا ذكر كي سمرا غرد خير من الف شهر غرد ذو ظرمي عاشتنام دو مسعود عمر کم نے خدا صدا دا, دا شپ اللہ تو کلمہ کی دلیل روش تھی چې پایو شپ کړه موږ تم راجر دیو غټي دوزن ورا په اخیر عشرہ لیله القدر رازی او خاص کر احادیث تراضیه مستند وروستند په استعمال وشتم موږ هیڅ موجه حمله د شګیره پکاري دارنګ جنې سرمس پکاله وکول مولوی کلي په دې نس شپو کې چې سوک د ماخوتن او د صدا مو جنې سرو کی وې دېون درې لیله القدر فضیلت ذکر الله نبی وي هم مسلمان جن ما ستنه او صدا موږ کو جنو کی ټوله شپه د عبادت کې ولیکل شي نو کم اس کم ګور شنو شو کولایږي چې موږ لا هم ټکرایو کنه دا یو ځای هم آزاد ترایو نه پټ شي او سبا د اطښمنه کوي غوږ را پاسه وي نه ممس ټوله شپه وګورئ کې غوږ واخ کده څه کوي خو وایي څه موږ کار ته نه کړه دغه وخت په زوري کې علماء لکھلون امام رازي رحم الله عليه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم لیله القدر تپوس کولو نو یاطری واټنه پدی دي چادل وشتم شپرا عبد الله بن باس له وستاسه نویریدا نغار قیحسن کلا وشتم نړاتسنه معلومه یې دي صورت کې دره کرا تا د لفظ د ليله القدر راغله او حروف د ليله القدر شوښ میرنه منه نه هدي بدرې جننه نه راځم کې نصيټي جوړي صفائی سی جوړې یا ډېره جیب استدلال وکړه د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالیهما علاوه پیغمبر د دعا صراط شهوکه معصومه پیغمبر ته لوټه ډکا کړو نبی رسول الله عليه ما یا اللهم فقهه فی الدین الله د دین په ورکی بمانه القدر نه الخاذی د صورت کې دغه ته لو شو دغه ته انه نس جوړی تنزل الملائکتو را نازلی کی فرشتے ور روح جبرائیل امین فيها تدیکے باذن ربهم تحکم تخت الرب و رب تم را مبارک ش پس جبریل باندې او ترات وکنا تمام اندیا ته وې اوړه پدغه شپه کې جبریلم را کو شیزو کتاب ملائکه را کو شش تنزل الملائکه ور فيها باذن ربہ امام رازی رحم الله اگرچه علماو لیکریی بعض منقولات کی غا غی روایتونه ذکر کئ و داو درا کوجی امام رازی رحم الله وايي اصل کی وای ار فسماس مان کیشته عبادت رکو سجدہ وای پاسمان کیدا جڑا ده گنہگار تختلو گناہوں نشتا ودید گنہگار ده جڑا و رودو ده پارازید الله تعالی محبوب لے کله چې گنہگار الله ته جاری اسمان ته ورسشتا خو جڑا تختلو گناہوں خو نشتا کلا کله څنګه غنار تخپلي غناہوں الله ته یاري ده الله ته ډېر محبوبي نو دې جناورې ته راځي ته خپل غناہوں جڑا پکار وکړه تنزل الملائکۃ رانغ بیجی ملائکه او روح جبرئیل امین فیها پدې کې به اذن ربهم ته حکم د خپل رب من کل امر یعنی د کل امر ته هر یو کار سره چراغ فی سلام الله رب عزت کړي سلامم سلام امان دو سلامت یاد آه ید وشفا حتی امتلع الفجر تردیچ روح جی سبعا نا رجی پکوا بخلو که یو بس یو پڑا کی پکی بھئی گئی کلی سووے نہیں ویلی بھئی گئی کلی بس پاتے گوڑن مخبرہ ودا دنور پروتو سرعی وداسی تصباد راحتو پوری وی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوام المیمنین نبی علیہ السلام محبوب کژره ماش پدلېلۃ القدرم منذ نزکوم یا دعوۃ الله انک عفو تحب العفو اعف عنی الله تعفکوم کے معفی وخے نہ ماتم معفی ہوکی ور دې شپو کی خاص کر سړی دا وے الله انک عفو تحب العفو اعف عنی الله تا امام یکن الذین کفروا اللہ و الملحا و کسان چکافر من اہل کتاب اید اہل کتابنا والمشرکینا و دمشرکاننا من فکینا منکی دن کی دخل کفرنا حتی آتاتی احمل بینا تردی چراغ جویتوازن دلین ندی معنی تراغ راکلو چلی خود بینا راکلو سرم منی کنا اور استوی و مع تفرق الذين انط الا من بعد ما جاءتهم البينات ویدو خد البینید راتو سره شروع کو تفریق شروع کا داش کلو تو دیکي گن جواب علماء کړو یو جواب پدی کدا سینچ درنگ کی تفصیلا شیخ دا له تفصیل سر حل کړي اونه جواہر القران کې شیخ مرحوم دا دو ت ک سر کري او لمکو ل نه کفرو نو هغه کسان چې کا ې کتاب د مشرقانو نه من ف نه من کېدونې د خ کفر نه تر دی چ و من ش همو که غې وما تفرق دقل ل اوتون الا من بعد ما معجاات هم نه او د شوخ دا د بعض فرادته اعتبار وي بازی خوبتی د قرآن در سره سر منشل کنا لیکن عبداللہ ابن سلام او نور داست مومنان بدا منفقینا یعنی منتحین عن کفرهم پر اعتبار دا غبازی ہوئے لم یکن اللذین کفروا نوحا قسان چکافروا من اہل الكتاب دا اہل الكتابنا والمشرکین و دا من منفقینا او دا دا کړو په دغه اعتراض من منفقین بیکار پرخدلشي الله لکتاب او مشرکان بیکار نه پرخي حتا تاتیهوم البینا تردی صراط راغ دی توازه دلیل الله انسان بیکار نه دري کنایا سب انسان یو ترہ ک سودا mane wa دا نه معنا باندې څه اعتراض نو من ابکار پر خروج نشو اللہ بیکار نتر خروج دنه امر او نه نی حتا تا کی هم البینات تردی شلاغ رسول من الله پیغمبر او طرفدا الله نا یتلو سی فمتہرا چلی پجی صحیفه پاګی کړی شی قران تللی فيها بدی کی کتب القیما کتب احکامات دی قیما مضبوط مضبوطا فیها پدیکی کتب احکامات دی مضامین دی قیما مضبوط مضبوط وما تفرق الذین اختلاف نوک کسان کسانوتن کتاب شورکلشو کتاب الا من بعد ما جات همرو بینا مگر پس داغن اشراغ لو دویتا واضح دنیم د نرو وکمکړ شوي دویته الله ل بد الله مګ دا چې ب نهنجوي بعدت بقي د الله مخل شو نه لهدين خس کوون چېدي الله ته دخپلی بلې دخپل تاداره دخپلی بعدت عام میلاان کوونې تمام وغللت جي نه وقيلا ته تاابندې ب کوي وظل کا او دا مجبپوره دیقي ما د د مجبود د دغ ان لونه ب شقا کسان کفرو چ کاشر دي من هل کتابو آل کتابو المشرقینا او د مشرقانونا فيدارې جهنممه پرور د جهنم کې وي خاالوي لفامې شي پږې اولا کو هم شرور بریا د کسان همدي دي بدتر د مخلو خاطرون انن لکنن هاڪسانه منو شيماننو۾ روړي واعملال هااتتي منې کو ولا ک هم حیرري بريا د کسانه اللهد را د محلو خاتوي رَبِّهِمْ هم بل در پ دردي جننا تودم جنتونهي دا مشي تجري سر روان بي من تهتي انهاو خالدین فیها امیشا بیدیو پدو تی ابداً امیشا امیشا رضی اللہ عنہم راضی بیو اللہ بدوینا و رضو عنہم و دیدیو بی راضی بیاللہنا ذالک دالمندہ چالتارا خشی ربا شیریجی اغدخ پل ربنا اللہم جاننا منہم اللہم انگم پکیو گرزے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلَت الارض زلزالها کله چې دا اوجړه کولې زلزله که اا زلزالها تجتيدون يوسحت زلزلبرش مرات منيش په لیدا کې د مڼډوار اخوال ډولمو هوزيات راجي باقل ډولمو ویلي چې دا مرات دې مشفليدا د کبار سحاله ټول په دې جوازي چې دا واقعيات دې مشفلي اذا زلغلت الارض زلغالها کلچب اجرک لشزمکا زلغالها پجرک دوده و اخرجت الارض اثقالها روب باسزمکا اثقالها اخفردران بوجنام نثقال سود بڑی در رو غرزائی بار کول مردگان در بار رو غرزائی او دام احادیث و کراغلی فی حدیث میں مسلم شریف کراغی چرا اللہ نبی زما کا درو اور زید دلیل سنو د لهو ټوکړو په شکل کې سونا او چانګو قیمتي قیمتي ملغ لري نو خلک چې میدان محشر تړي دار او سر ټوکړو په proti الله نبی یو قاتل براشه وي ورته مال <.rix2> لوجن ما مسلمان قتل کړو یو سات بخطا <Antwort> لاړي بیا روان شي علاوه براشه وي ورته د دنیا کې زمال سپري کړو شو یاو سړی چې د مال دوجنه ریسداري خدمت کړی نابود لري زوره دا مال نه چې دیره وجنه ما پلاسرمنې لليږه دا رورسرمنې لليږه تراوتر ګورسرمنې لليږه یې سات بخطې یا وڅ روان شو پریویز واخرجتل ارض واسقالا روده ارغیز مکا خپل درانه دوجنه وکال الانسان وایه انسان ما له احساسی یو مکلرا یو میزن په دا بانې تو حس بیان دا اخباره اخبارا خپونه حالتونو او بیا الله فلانے انسانو اوفللی دخواامې تما تلاوت کړو یا الله د فلانی ح د للو ددن کار کړ جه دی کړلو نوکه چاات بنا کري الله د جواری کړ یا الله د بنا کړلو غیبت کړو نو کې خوشيو که د پیشش به واه کوي یو میزن تو حس په دغه راځي بیان مکید ازم کا خبره د خپل حالتونو ان ربکا ته سبب چې ستاره او حالا حکم وکړي دیتا د څه پتاه سې موږ کا هغه د نوي کنه مولم او د حدیث په تشریحه نام لیکري وای مکروه دي چې نام فرض کمزوک لږه فقها او سنت تلکې دا زمون دښې د قبولو نکلي حدیث چې مرازی مشکات څخه روایت ده صلی الله علیه وسلم فی امام متاخذ سنت او نفس لکه یکندې چې فرض کړي دا حدیث په تشریح کې علامه الی کی داولې او د عالم د امام د طاره مکروه دی په دغه سنت او که صحیح المذکری رسو زین السنادی ته مصالح دی دغه کله او دعوان داراکی مدادی مقتدیانم کذیب ادرکی مخخبر را او جا دی داراکی حکم دیر ادر تاکید نشتا دو علماء اولی کنی داولی او ایدو پر یوزے که سرزو کل مداغ زیب اولا گواہی کئی او اصلا سنت بل زیب اولا گواہی کئی لیکن از گواہی کئی کنا بے ان ربک آوها لہا پدی سبب چستا رب حکم کری دیتا یوم ایزن الناس یسد واپس به خلق د میدان نو مشر نا اشتاتن مختلف دلی یا واپس به د دلی د قبر نو مختلف دلی لیروا اعمالهم دیو پارشو فلسی نی تا سزا او بدلی لا من ند فمن يعمل مثقال ذره ارجاع چه عمل کړه مثقال ذره تو مقبار ذری بربانی خیرن دنی که یرهو د بلاه ثوابین وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّتٍ او چاچ عملوكو پا مقدار ده ذری شررا ناکارا یا رویو مناغی سزا نظر نوچیده نسبکه مگرہ نو کزر نظر گناده نغم سپکه مگرہ ام المیمنین یا خادمی تیو دو کرا فکر راغلیو دامگور دانا والا ورکا نو غیرہ سپا تاجب کتل چدا یا ودانا دانا ورک مومنو اعتوی تا تاجب که وكم فيه من مثقال ذره قد يسور به ذره proti زر گنا يدانہ کی صورت ذرری اعلان گور او الله یفمی عمل مثقال ذره خیره ر منه کی بهر سنکه دا لگا لا خدا و اس پک نګاړي او گنا له معمولین سفر کے صاحبو لئی پہلج لګدا سے خشاک راجم کہ چایو تی بے چاد او رغنی الی دیر یوس او ر ورت کو الی لمب یوره دا شان دا لګ لګ गुन्हा ورته جهنم بل بسم الله الرحمن الرحیم والعدیات الله ای قسم دے زما طغاسونو مند باندې ربحن طغاو از سنې سر سینې رو بس یعنی اس څخه مند وای دا اواز سنې او आवाज رو دی والعادیات قسم لدائمون جه سنان وبحن طاواز دښنه سرهه فلمریات قدحا پس قسم به زما پاویری ستونکو باندې قدحن په وحمو د خپل خپوسره ګته سرهخته جو د نور تیا سره وکچش فلمغیرات سبحان مګیا پاغلوته چونکو باندې فاسرن بني نقعن پسکر سکو ان کی دعا سنبیهی پا دغ وقت کی بی دا دا وقت یا بیهی پا دغ سیکی لگهی دعا زمیر دغ وقت پراجیلے یا دغ مکان پراجیلے پسیج العلین کوئی بی بیهی یعنی بمکان عدوهن و بذالک الوقت فاسرن بني نقعن لو کورتہ کولونکی دی پدحه د مندکه نک انګر دو بارنرا د مند پدحه کېردو بار با بارو چت فواست نہ به جمعن پس پمن کې ورنماز دی به پدحه جوړ سره جمعن په طول دی د سمن کې دا, دا الله رب العزت په یوه حالتونه د اس ذکر کړل اوینسان ته دا حالتونه په دی گواځیت نه شکر ورا اس وی تم عليك هی پیدا کړ واه ولې تاننه پیدا کړی اوسره دغه مرده الله کومې پیدا کړی هغه ولورکی الله کوم واخه پیدا کړی هغه ولورکل کی مجازبن ته مالک جوړشه مستاد الله دې غصنه مونږه ده خطونه ور وستو هغه او سینې په تورو ته نې جوړه په ګلو باندې کا لکا ولې کی مجازي مالکې الله یستا حقيقي مالکم تا جماله جنده پارسو کړه خله ځان مسوره وستا مونږ د سمره ووالي دړي درمانه سمره د دین لپاره پرېوته الله ولی ان انسان یقینن انسان لربېه لکنود دختل رب دفرخا مخه ناشکرې دی دختل رب ناشکرې اوبې کثیر کې لکنود یلو لکنود دی یا, یا چالوي مصیبتونه شې او نعمتونه نشي نیری ګرو یاره په اني رضواني سر خو شهت برابرانه راغلي و او دانوې زموږه مسوره دي ان الانسان لئن الانسان ربّه لكنود درب د طاره ما نه شکروي و انه الا ذلك الشاهد او یقینا به بدیوانه پر خپل نه شکرای خامها غوا له و انه یقینا له حب الخير د طاره محبت د معل شديد د سرخذم اصلع علم عاده په هن کله چې وره وېستې شي ماصل قلور حاش قبر متين انسانان ټول چې مړي الله په قبر نه روان شي وحس له ماف صدور ظاهر د کلیشي هغه چې ته سمو کېن که اخلاص د پکی کني فاق د پکی وحس له ماف صدور سينه په ټرکان نه نه چا په تلوی بای دی سنه کې سي ترڅو چې قیامت بار سراسرګن شي ویسو فترى اذن کشف الغبار افرسن تهترج لکمه مارو وَحُشِلَ مَا فِي الصُّدُورِ فَرْغَانَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا إِنَّ رَبَّهُم رب بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ يَوْمَئِذٍ تَدْعُرُ الْخَبِيرُ خَامِحًا خَبَرًا بِارِنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ تَنغُونُ كِرَزٌ مَلْقَارِعَةُ تَنغُونُ كِرَزٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ سشی پوکتا لرا د تنگون کی رض یوم یکونو الناسو پا کمر چشی بخلق کلی فراش المبسوس پشاند پا تنگانو خرو ورو کلشو قبر نبرع دوو نویو خابل خوابی اولماو لکلی داید پا داکی بدا سی چی قبر ناپوسو پا یو پا لدووی سوک پا بل پا لدووی نو بیا ویدی پسرتو آاکے یوم ایزوی التبیعون الدائی لاع وجلو بیا ترس ترخ لروا ابتدا کی بدا سے گد ود گرزی ارسل ایبا پہے خاص نیر جہت روانش شیب خلق پشان کل فراش المبسوس پشان د خروورو کلسو وتکون رو جبالو شیب غرما کالعهم کل اعهم بخش دلتیرو امام رو حرمانیو ایا مطلق وڑیتو ایک رنگ یو کرنگ نی او باز اعهم دا ط رنگ سره مقیده کړی وتکونو یجعلوا شی بغر معا کالعین قشاند وړی یا پشاند وړی رنگ رشی المنفوش شعد ذکرسو المنفوش پګوتو داسې زری زری کې دندت چې درشی وی تلدنی قیدا وې فهو فی عیشه الرعضیا نو دی به پزنده د خوشالکړی شوی کی راضیت فماند مرضیتنه دې په زندګۍ خوشاله کړي شي کی الله موږ هم دې ته ورګوي وا ما خفت موازینه کس په کې شې ته لګینې کوي راو فامنه حawia موږ یې پات کې ورو داو حawia حawia نه وا ما ادرا کو تعالی راشه حیاې سشي نارون حامیا اور دې ګرم ګرم اور دې الله سبحانه اعتراض بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> اللہ <الحاکو> کمتک آسرو اللہ وی غافل کری تاسو لڑی روالی دمال سن گفل کری آنطواء دو <مال> <سنے> قرآن ناد تابداری ناد دننا دو روالی مال دمجنا دننا دو قرآن نگفل کری اللہ کمتک آسرو غافل کری <الحاکو متاکاسرون> <غافل> تاسو لڑی روالی دمال او دا غفلت بوی حتا ازرت المل مقابر یو حدیث کې ویلته المل دا معنا پیغمبر کړي حتا یاث یکم الموت دا غفلت دی تربه چې راشدر لمرد ترمر کو دا غفلت دی حتا ازرت المل مقابر تربه چې تاسو ملاقات کوي د قبرو سره ابا یو فشرون نکړي یو قبله یو منډر مالدار یو منډر مالدار مجوان دی شمیرل بیوزمونگا مروک دیر مال دا د مقبری دا مور پسیلال لگا مقبرا کنگو فخر کولو پا دیبان ای فخر کولو دیو جنعا شعر وی وی ارا اهل القصوری ذا امیتو بناؤ فوق المقابر بالسخوری اباؤ اللہ مباہتا وفخرا علی الفقرائی حتی فلقموری وَيْلًا لِّأَعْدَامِ لُخَANDAM چې کله مرشي نو قبر د تاسو باندې bangle جوړه کی وي انکار کوي دوی مگر د دیننه کوي فخر مقصد د تکبر تقریبا ترېږي په قبر کې فخر المقصد دی قبر باندې bangle جوړې لیکا په یوه باندې فخر کوي حتّى زرتُم المقابر الله کو متکاسر غافل کړي تاسو نړیږي د والدین مال حتّى زرتُم المقابر ترېږي چې راشي تاسو نړوک حتّى یاتي کو و حدیث کی در ضرورت و المقابر ترجمہ کروا کل لا حق ددا خبر صوفت عالمین زرد چپوہ بشی تاسو سم کل لا بیا حق ددا خبر صوفت عالمین زرد چپوہ بشی تاسو کل لا حق ددا خبر لو تعلمون علم اليقین کچر پویدو تاسو پا علم یقین سرالو شرطیو جواب محضوفو لو تعلمون علم اليقین لما الهاکم التکاسر کلله هقد د دا خبره له تعالین <سؤال> کچله تاسو پو د یخین په یخ ل ترونلجهين مخوبې تاسو جهنم ثمله نه او بیاخوا مخونې تاسو د ع یقين پاسستررب د یقين او بیا خااممه ته پوس به کې شي تاسوونه یو میزن پهداررض نهين الله کې الله بداول ما صحت برکړې متا پکی سکړې حدیث راوی دا تپوس موږ یاد دي دي سخت ګرمي واه یاسوب ونر کړې او د سورې دلان نه ناسوي الله یې موږ تاسو نه ناشکرۍ د فرغندې الله نعمتونو تپوس پکې خپل نعمتونو کولما د عامه د قرآن تپوس پکې د سه حق تپوس پکې د عامه تپوس پکې د رزق تپوس پکې الله پر ما دور الی کتاب را له غلو تاسو کړې ثم لتس ال نوم یل نان بیا و تاسن تقویس کی وشی پدارد پدارد نعمتن کیم بسم الله الرحمن الرحیم وَالعصرِ اِنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُسر مفتی رشید احمد صاحبی و کتابیں نالی کلوی چه در رب دم بندگانو سر الدم رمی نگا چې دو دو چه اللہ اختلو بندگانو یو خو قسم خوڑلے یو قسم خوڑلے نو شپک تاکیدات الله بندگان ل ذکر کری چې ته پتاوان کې وال عصر من الانسان لفی خسر یو <تصفح> تاکید سوچ الله قسم خورل دین تاکید راوی داره چې دا خبره قرآن کې ده کله زراف خبره د پیغمبر په زبانی کې ده نو کله زراف خبره په قرآن کې یو تاکید الله قسم خورل دین دا خبره په قرآن کې ده <تصفح> او در مدان د چې دغت خبره ووره درب خبره ده قسمې خوړې په قرآ کېده او بلو پ داخل کړی او پم لفیخص سربانې لام داخل کړی او شپږمه داو چې جمس می د نور شپ تاقیداد تی پکې الله شپ تو تعقیده تو سره قسم خورو چې او انسانه پ تاوان کې پرو په پهقا د جنسان متوج شي الله او قسم دې یقینا تاکيبا خبره چې تاوان کي پروته نو سړي وګورې به حالاتي او تباکينه متوجي کی نه دي صورت چې الله انسان ته يرام متوجي شي زمادي قسم چې پدایي کي پروته نو هغه حاضر وي چې نقصان دې دایي کي پسه دې شکير وي الله دې نجات هغه سيفتونه ورته خي اغه علماء دې چې صحابه کوڅه بل سره ملاوشو تر هغه به موږ جدا کېدل جلا صورت به یو بل وَالْعَصْرِ الله الْقَسَمِّهُ پَ مَعْزِجَرْ يَا قَسَمْ بِهِ زَمَعْبَ زَمَعْنِي بَعْنِي او دی ات معارف دی کلی وَالْقَسَمْ پَ مَعْنَا دَ شَاهِدَ امْرَازِ تفسیر معارف کلی دی صورت پا تفسیر کلی کلی او جو زلی پا پیز سوا یو درشم صفح کلی کلی چه قرآن که قَسَمُنَا پَ مَعْنَا دَ دا په معنا د قسم مخلی بعض علما دا په معنا د یو نه شاهد تحنیه الله سره زمانہ غواله دا معنا غلط نه ده دغه له ماو منقوله تفسیر مع رفسه دځایک لیکلی اغه مشکار صرف یو شرحه یو دیوبندي عالم لیکلی هغه ته تنظیم الاشتاب پای دغه غو علماو دانورشاه دا کشمیر رحم الله او الاغ.. نه ما او خپل ذکر کړ چې قرآن چې دا قسمونه په معنا ده څه دي د غواهی اگر چې جمهور دا معنا وا خداموله ما نه منقوله ولا اسری الله او قسم مني په زماني باندې ان الانسان لفی خسر چې یكن الانسان خمحاطوانږي په ډېر الی خساره کې پروته ان الله نه مگر اکسان چې لاسور صفاتونه پخې ني د دې دنیا او د تعوان نه وجته ان الذین آمنوا وشهروا داسه کوت نا گورای کچا کی نی نو رب حمد دو نو رب قسم خورایږي چې گورای تاوان چویلاږي بچی داسلول سی کوت نو ورکی راش ان الذین آمنوا مگر آتسان چی مان روړې ایمان څه سره په جنې ایمان سره وای او عمل السالحات مننه کړو د طریقې مطابق شمه نو شریت عمل صالح وای او بدعت وانه عمل صالح نه تووا اوبلحقق او یبل تویت کوی بلحق په ک دوبانې د بلحق معنا کوې تفصره قورتبي د تويد بالقرآن سییت کوي اوبلته د الحق د تو دبلحق دقرآن او بعض ف مارش کوی حقه ماد اقاعد د صیحه دي دسي خی وداخلکولهکن ع به کاابي یو ک دا لفام پرې را د خوشحاله خبره او نګورم چې د نکلو لسوک پاکی نا تم شروع کیا لیکن نا تم خیر دو وایا نا تویل اشعار شر شریعت مطابقی در د در سرنات و آواز مین ہو وایا او حاکی دیوال حبر مکخل کو لکن و بالحق و سید کئی او بلتا پا سیدو باننی و تواسو بس شبر و سید کئی او بلتا پا سبر باننی چو بائی در رب پا عبادت سبرو کا در رب دنا فرمانینا سبرو د تکالیف نور سبرو کا بسم الله الرحمن الرحیم وین ان اللہ هلاکت دی لکلهم عذت دن دکارا دحریو عیب لټهونکی چ مخام عیب لټل په مسلمانانو کې هغه مذاغه چالووي مخامحدر کې عیب لټای مخامخ دی غیبت کوي لو مذاع او چې پښی شادر کې عیب لټای او پښی شادر پر غیبت کوي اللله حالاقدي کوله متون دپاردار او محب لګون کې لو مذا چې پوشي شائ بونه لګ په مسلمانانو ګاند داکس دی جامالن چې جمکرې معال عد د او شمی دي لرا شدي ل ی س د غمان کوي ان ماله اخله اخلده امیشو په پاتې کې دلرته دنیا کې یاایم چې ګمان کوي انما له چې تننده مال ده اخلده امیشو دې سرعام امیشو دې مال له سردا دا کافر او مال یادې چې جمع کړي او زکات مخات تم ادا کړي یو مسلمان کمال جمع کو الله حق ته ادا کو نه په دې کې لاله کاغشمیرې کولو څخه کی دي کلا الله حق دا خبره لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْوَمَا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْوَمَا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْوَمَا خامخا وردتاو باقریش بیتا حطوما کی كي... جہنم تنمینو کیونن دے حطوما او حتموئی دندل کی بوتا بکی ورثوگا دندل کی كي... ومادرا کسی شپوکو تاررمل حطوما چسر حطوما نار اللہ الموقضع وورد اللہ دے بلکرشو دي... اللتي داها اور دي... تتولوا علی الاسدا چراخی جی و ته یونو جان نه ته یونو دراخیش ا دغه دا ذکروی لیکو د دنیا ور داسی چې کله حضرت سورتی سرهب ودی جهنم ته مرغ نشتا لو اور به سزا یې تر دې چې زلمه مرسی سره له مړکی کینا الکی بها اور به تتولوا علی الاسدا چراخی جی و ته یونو ان های کننداور علیهم تذیبان ان دروازي به بند کشي سي عمد ممدذعه او ديبته لشي پسنو بده وكي چپي را فزينه ربهم عذاب سر لبخذ روخه جنم ته کي ظاهر بند تخفيف راجي انها يكنند اور عليهن قدبان نيسدا دروازي به بند کشي او ديباي في عمد ممدذعه هم وسوقون في عمد ممدذعه ديبته لشي پسنو بده وكي بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سورة تنم افریزو تیس سورة نصر پور بوائی تو ہم ورہ در بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر تبورنا کے ففعل ربکا سرنگی کار کلوستا ربی اصحاب الفین خاوندانو دہتیانو سران چبیت اللہ روانیلو او سره د اخکر روانو رب ورسر سوکل علم جا كَيْدَهُمْ آ نوګ الله مڪو فرق فِي في تگ پطبباهو بربا عَلَيْهِمْ واررس عليه مرا لږي الله پغٿرن مغان اذاين ډلي ډلو تر م چې شت دي 2011 پ کارو منسی ج پښانډ د وسو په ډول له شو نو هغه چې فریغه نه ګندګي جوړ شي کنه الله کې ګندګي جوړا کوي بسم الله الرحمن الرحیم لیل اف قریش بعد کوئی چې دالعم په تعجب لې اصل کوئی دغه صورت دمح کی صورت سره تعلق و یعنی اهلقنا اصحاب الفیل لیل اف قریش هلاک قومه وان دان ده حیانو ده پارا دمنه قریشو داینی سفر کوله او سفر مې ته ورته کوله ول پجنیکه نو که سره ابراهیم الله او تبا کړې نو د دوی سفر دا د خطرې جوړ شوو خلق او فل کولی او چې دا په تهوله لگے چې دا د حرم باشنده د تجارت راغلي نو د حرم دی زب د وجهې دی تعالی رکو نهول ته چې ابراهیم یې تباشو نو خلکو د زنه د عزت دوت الله او هلاك نکلی پار نه نيې قریشو یا الله لیلات قریش سا عجب دے دفارد من ان قریشون ایلاغ ان من دکر رحلت الشتائی یو سفرد پجنی گرم ملکتا واس شوف و پوڑ کی یخ ملکتا پوڑ کی یخ ملکتو جو جنی کی گرمتا فلیعبدو ربہ آغلبیت پکار دے چدئی بادتو بند کیونکی دمالک بزکور اللہ جنہا اللہ اطعمهن من جوعن شطعان ورکڑ بیت دلو بنا من خوف او آمن ورکڑ بیت دیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر صورت کی دباغی نمہ کو دا قیامت پیز اوصاف ذکر کئی ارائیت اللہی آیا لی دل دیہا و کستا یو کذب دیجین چدے دروغ نسبت کئی را دا قیامت رحمان الرحیم <سؤال> این سورت کی دباغی نمہ منکتا قیامت پیز اوساف ذکر کری ارہو تللیم آیا لیدل دیہا وکستا یو قذب دلدین چنے درغ نسبت تیرہ دل قیامتا قیامت نمہ منی آلیدلی یو دار فردالک اللذی دا وکست دے یا دعو الیتیم ذکر اور کئی یہ تین تا دخت الحق میں دسا کئی پمال او دا حق قبضه کی رضیت ذکر چور کئی اللہ او داد او قیامت دلم مومن کی ناکار صفات ہے ولا حد علی تعامل المسکین کی ہیور کئی تا پتوا ور کو رغبانی فیلن ہلاکت دے تباہرا للمسلمین دفارد مسکئنکو اللذین دا آغا مسکئنکو هم عن صلاتهم ساہون جدئی دخپنون مجنون اغافل اجیم ینی <تصفيق> فلا پتنگ جدا دمج وقتی راشن بے قذاک پنور پروتوئی کئنو پنور راختوئی کئی مانا داو <تصفيق> اللذین هم عن صلاتهم ساہون اغا کسان جد اخپنون مجنون اغافل اجیم اللذین دا آغا کسان نیزم راو اون جدئی نه مع منیک معم شو چې او دکات دی سرختمرري کووه اصل ما لې معون منکو دذکاتي او دا نور د استعمال چېونه منیکولم دا خبره نه استعمال د تا خوا کې دکاندار د سوو شټک د نه غاړي ځمیدار نهرن غغاړي منیک یم نه ماون معې شي منیکي اسمسم الله الرحمن الرحيم ان اونا کلي ی نن در کلي ساعته کو سرولهماولی کلي اوصرخ خپله معنا بعضاس دوي الله تللاې خیرې کف او بیا د الله د نبي دوه کو سر یو دنیا کې دی ل قرآن یو پخیرت کې چ حوزي کو سر پو چا چې دنیا کې د قرآ ل سومره ګان صاب د دومره لهوی کوسر مګان صرائ او که د نوبيدن همررانې ج چې قرآ دی نندو واسکای صحیح داتن کدار اږي دا الله نبي وي هر پیغمبر تب الله او حضور کوي او ماته د حضور عقیده تمام تمام اممیان د حضور من اعلی او بهتر او به نبی رسول سلام وی و ګو د شوډه نزیات اس پی نی د غبن نزیات خو دی او چاچ او ذل اس کله رده میدان مشر کی تګ کیږي آنبی رسلام دا بے تقسیمی بائے صحابہ مرس رئی لکہ سید نابو بکر شدیق عمر فاروق او پزنانوں کے رادیم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بے تقسیمی پخپل و مٹیان بے تقسیمی اللہ اِنَّا آتوین آکل کوسر یقین اندر کردن ممتا تہاوز کوسر داغی پا درکون من فیصلہ کرد فَسُوَلْنِ رَبِّك عبادت کی بدنی کوا دخت اللہ رب دپارا او نحره عبادت مالی عبادت کی دغه دغسینه دی او تمالی او بدل تبدنی وای فصلی لرب عبادت کوا مسک و دخت او قربانی کوا صرف مالی عبادت کی ټوله مليا او تبدنی عبادت کی ټوله نماز او مسجد او عبادت تبدنی او مالی الله له کوا مشرکان دخت اللہ خدای سبحان الغان او گډیو دلالول الله او چې د شلاف کوه دهر تربت خان جبا کا ان شان یا کا یقینا تعفر چيږي او کینا هو لبطر به به دی نامو نشانه ان شان یا کا هو زمری فصلو ان شان یا کا یقینا حاچي تعفر بوز او کینا ساتي هو اغلسی بی نام و نشانوی دا اغلسی دنیا کے نام و نشانوی تیورا دا د دنیبی جی چاہ مخالفت کرو من نفع و لاشتانی نفع لشتانی سنوشتا اغلاللہ دنیبی اغنم دا اغلسی مربور و صحابو اغنم تا قیامت پور د نور پڑکیو جلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل غوائے محبوب یا ایہا الكافرون اے کافر لا اعبد ما تعبدون عبادت نکون دا هغه چې تاسو ورته عبادت کوئ ولا انتم اعبد ما اعبد او نو تاسو عبادت کوم چې دا الله چې زو عبادت ولا انا اعبد او نو زي عبادت کوم چې ان ما عبدتم غره تکرار غوندي په دې سورته راغل په دغه د تکرار په پار خدا ته دا, دا وایي لا اعبد ما تعبدین کې اول دې مودريم آیات کې وی فل حال فري زمانه کې استاسر اخلاق او عبادتونکو اور پس وي چې ایند کې زمانه دا تعلق لري یادته د تکرار په دی باندې علماو د یو دا چې پري اول دې مودريم آیات کې دا نام موصوله او اتصال ورو مو پیغام چې نام مصدريه زمانه دا د او مانا د دې مایا مقصد دا چې ستاسو زمام معبود جدا دی او د سلوورن دې مایا د معنا دا زمام ستاسو د عبادت طریقې جدا دی د بعد دعا آیاتو داسې چې لکلا اله الا الله او په دې دُل کې او قصید محمد رسول الله علی طریقه هاي چې زمام ستاسو معبود جدا, جدا دا دا دی زمام ستاسو د عبادت طریقې جدا دی یا دا چې مفتی جملې فعلی وي پا دیم او دیم کی او دیرستو کی بیا جملی اسمیلی بجملہ فیلیہ پا تجدد او یعنی دلالت کا جملہ اسمیت و دوان دلالت کوي بطبی اعتبار دفع بی تقرار ہوا پی دفع بی ہوا لا اعبد ما تعبدون و عبادت نکن بہا چاچ تاثرت عبادت کا وئی انو غطو اولیاء و شہداء و لیمشرکان و پراتے درب صفات مکت تقسم کری ولا او نتازو عابدون ما عابد. خاس عبادت کهوم ك Gee بعذاب چه ورط عبادت کهوم مشرکان ا ا کو ابادت ا کالو خاس ا بادت کلو خاص او نتازو عابدون خاس او یواز عبادت کهوم كي مالبال لا عابد و惜 رورت عبادت کهوم ولاانا عابد ما, ما ولا أنا عابد ماکو مظدریش نمانا بدای ولاانا عابد زمې عبادت کوون چې معبدتون بعض پهمستا س د عبادت ې زما عبادت بعدت طرخستا سر د هممت نه ده اوستا چې طرق ص ده پهشارار پلار م کران خیر جو د ذهن نه جوړه کړي او زما د بعدتونتل کله برنه الله را لږي چېاد عاد پهدي طریکي خیرات پهدي طریک او زما نهبي وله انتون عاد دوله مع عادبد او له تاسو عبادت کول غوښتي ما مصدره ما عبادت زم ما عبادت غونتي زم ما عبادت غون دي عبادت نه لکن دین کوم تاسو لر تاسو دین نشي سرغه ون مالر زم دین نشي او الله ته یحد دی فرمای بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نسره والله الفتح بالصراش داد الله والحق وفتح مكن وظلين بعض علماء فتق نور معنا غنیم کوي جمهور مفسرین ته وی چې دغه په فتح نه مراد فتح دا چې په کال د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام موزن فتحکا اللهو کلک را شند د الله او فتح جنکه ور ایتنا ثاوتونی داخلکه یقبون چر بنکیه فی دین الله تبن الله کی افواج دلدل غیر چاته قضایل دمکی معزمی د خلق ایمان انتظار کھلو چو بسnato محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقتل قوم اندای سره وجیا له موږ ورچ ماملس جوړې نو لوکاله چاتم کال مانو مقام او عظمت پر رو نور و کلی روو او دغه راتني او سره نارو نو زنانو نو ایمان راو ورای تن ناس او ته خلق فی دین الله واخواجا چرا دن کې پر پدین الله کې دل دلې لوحال چې دین پدې د راځي نو څه کوا پس سب د لهانو رب کا استغفره انه کان توعا درکارونه د الله تر اف نه رالن لداوی مقابله الله یې ایما حبیبه درکارونه یاو غما مدت راوی درین فتح رالا درین تبوری چه خلق دلدلی تجیب اسلام کی دلتی مدریق علی وقتکیر اللہ حبیبہ یاو تسبیح وایا درین غما حمد وایا او درین استغفار وایا فصدح بحمد ربک لطاقی بیانا و آسرل صفات بیانو بخت الغدنان سبحان اللہ او الحمدللہ دا وایا او دا دوال اگا اللہ صفتی نو بیانو لی او امین شلط آرہ احادیثو کی با یعوزی راولی سبحان اللہ کی دا مسل شی الٰہی العالمین اللہ رب الزت دہر ایک دہر نقصان دہر شرک و صدا نرماتہ تو یہ علماء صفات سلبیه یعنی د اللہ نو سبحان اللہ کے ارغ خبرہ نفی کا چکن نسبتنا نفیہ ذہن و علی المشرکان دارنگ کافر و اللہ توکل لو سبحان اللہ تعالی مصرالہ چ اې مشرکانو دا تاسو چې په صفاتنا الله تمانسوګئ ته الله دې نه پاتې او الحمدلله خدای چې الله په صفاتو دخلای تو صفاتې د تمام صفاتې د ماهیت باندې متصفه لږې ته ټول دین راځي سبحان الله والحمد لله طول دین نو ته امام بخاری رحمۃ اللہ نے خطری بخاری شریف کتاب ته ختم کړه نبیل اسلام ویدو کلیمی اللہ تلیل خوگی پجبہ آسانی ویدو کلیم نظام کے لیل زمینی سبحان اللہ ویدو حمدی سبحان اللہ العظیم دا پیل دیو زکا دیل اسلام سے قرآن حکیم اور دا رسول دا آر صفت نو اثبات کرے اللہ تا چیز کم صفت الله اللہ لائے قابل القران الحكيم و دين الاسلام دا اغ خبرو نفي کوي دا الله نه چهر و شاعلي عليه سرم مواقف له درث نه او مشرکان منسب کوله اصحاب به هم دې رب کا لو پاڅي دا انا او تر دې ساته و غانو نو او الله موږ نه غواه انه توابا بیشتا دا اللہ رب لغدی رتوب قبل ان کے دین اپس زب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر حال کدر دعا دوارا. حدیث پات کر دین اپس بن نبیر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوت سجد کے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اخفر لی اللہ تعالی ربا تیدہ و تعالی رسی فتنوی او ماتا بخنوکے داي پر آیات عمل کوله آخر عمر کی یاد کرو کہ سبحان ربی العظیم اپ پسندیت سبحان ربی الاعاظ و نبیو اسلام سبحان اللہ ربنا رب هم نکا اللهم اغفر اے الله تعالی رات کی رات اللہ رسخت نیو ما کا ظنوں کہ انه کان یکیناً دا الله دے دیر توب و قبل ان کے ایند عمر کی اللہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تلا حکم کولا ایسے حکم چیمو اصطاسو عمرم اخیریشنو لا حکم لے چوست دا قبر دا اللہ نے ملاقات تیارے کوا دیر دیر فختلی تیر از ان نگئی جا را دارن جو دیر دیر اللہ کی توجہ ہو کر اور چی او سرے پا آخری عمر کم اللہ کا توجہ نکی گیرہ چی سپینہ شو سر سپینہ شوہا دا عمر یاو دیرہ حصہ تیرہ شوہا اولا آغشان دا الله دا دین میں لے لے گرزی جو معلومات دیتی بھی گورا فتح دا مکی یاو دیرہ لیے خوشانی وا نبیت اللہ دا خیلن چی اے نم آدم محبوب و پتا سکو یا خوشانی دنیا کی راشی نو آیا شریعت د خوشالی د مناولو څخه په ترټولو لږو هم باندې د نړۍ راځي د ټولو حق میر راځي پائے کومره شریعت د حدود nonEmpty جواز کړه داوی ملک ذات څو لو دا آزادای جسل منسمرت دي دې سره مناوه داو کامل دیو کړه د دې کې د آزادای د خوشالۍ د مناولو طریقه په لرو یا مکه په اوه او د لوی نسک اللہ تعالی خوشالی دارا فذکر به هم ربک واستغفرہ دیو جنا زمور اباد عوام نا کوها خوشالی ته ولته طریقې بناولې دا دیش نه ازادي دا مدانې ته کې نخ لګولی وې اسراف مال لګې باه رولته حب دینه سیاد دیلې خو یې سړي ګډور په بازارونو کې ګرځي حواله د پام مجالسو مشترکه جوړ کې شریک ویل دغه دینه نبی علیہ السلام جکلہ مکم وعظم فتحہ تا میں شکریہ سوا حدیث کی راولی ابن کسیر علی جو نبی علیہ السلام کلہ مکم وعظمی تا فاتحانا را دن نشو لگا مکم اللہ جکلے بار پسوار لئی سوروی پسفر کن نخل کو لیشی نبی علیہ السلام دعوخ دعوخ دعوخ دعوخ دعوخ اللہ کا تسجدہ کرو اور جیرہ مبارکے دعوخ دعوخ او داغه لاسباب د دا مختلفه هیڅ تر او هر څه ته کړو الله تعالی جوړوونکی او بیا له اثرات نصيب شکرانه په تور باندې تا صلعه زحا چورته وي نو کله الله خوشالي راولون الله ته توجه وکارلا دا دانه ته دنيو او ته شروع کا غډو ته شروع کا اسراف شروع کا دې ته الله د آزادۍ د مناولو ترتیب و حدیثی نفس درکون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دعا و سیدتی دعا دعا دارنگی پرکوکی دعا دعا اول اماؤ دام لکلی شکلہ اودکی در رمضا دعا دے او درکا سموائیدہ داخیری نم یولی ایزی سوا حدیثی پاک کراملی دی نفس نبیر اسلام شکلہ بستری سوران لئیو از تغفر اللہ لا اله الا هو الحي القيوم وعتبه له اور اگر څوک چې د ستره په طریقې ته درته رضا دعا و او لا ګناہوںه ماف کی اگر ک ګناہوںه د در دریاب د سره مرشد الله د ګناہوںه ماف اگر ک دغور د شګ مرشد ته طریقې رضا دعا سره وای دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دعا کوم بسم الله الرحمن الرحیم مخدے نما خطه ما دراو لوږی سورۃ کی بیان دوتې چې د حق څخه دراتلې سورۃ وسی نلا او د پخ دراتلې نام دی چې دشمن د دین بسم الله الرحمن الرحیم قبت یدا ابله ابو و تبو اللہ و ای حلاک دیشی دعا اللہ سنانا دی حلاک و طبع <آسے> <اللعو> سن یہ کتا دغا اللہ سنے دکا جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روچت کرو اور دیکھو گزار کرو اور رضی علی علی اللہ علیہ وسلم طبع لکا علیہ آزا جمع تنا نبیل اسلام طبع اللہ و تطبع و برداد شتاہ موگی خضر جتار رضا جمع کو شتاہ ہوئی چه لا الہ الا اللہ, اللہ تخلقو اللہ <سؤال> ای حلاک بشید وار اللہ <سؤال> کنے داوی لہب او دو حلاکو تباکو ما اغنا عنہم آلو <سؤال> وما تسب اس قیدہ نوور کلو بتمعلو وما تسب او ایلاد دو سیصلہ <سؤال> نارا زاکا لہب زلو چوار بن نگشید وارکا زاکا لہب چها اووند لومبو غسه و امراته او خدای دې دوند سره اورته ور باندې شي دا ته کفر کی د سرمرګ دی او دا یو لماء دکې دا ته دشمنی کی لقد خاوم ته نبی له سلام کاته حمنا لته حقوب لا منسیو مزمت اللہ ہوئی حمع علت الحقب بارہ ان کی بہید لرگو حمع علت الحقب بارہ ان مصد او فشد دی کی رسید علم من مصد و قطب کذرنا بایو فشیدی بکنی جید غشان دلرگو بیدے رہو او او رسید مریت ورگو رگیدہ او باید غشان پانسی شو مرشو بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ وَرْتُوَائِهَ مَا حَبِيبًا هُو اللَّهُ اَحَد شَانْ دَعَيْجَ اللَّهُ رَبُّ الْعَيَتْ اِكِيَوْنِ يَا هُوَ دَغَى اللَّهُ اَحَدُ وَنِيَوْذِ عِيم ایک ابعنی فسیلی مشرکان راگلی ہا نبی علیہ السلام کے ترخت کا د کوم راځته راځته ته موږ راغله نو صفات دي نو هوت یو اشاره وا قول ور قوا هو د وا الله احدیه یعني د شانو دقام تاسو راغوري دی قول وا هو الله احد رب لیتی او الله الصمد بعضهم فسرینو اولو اسوامد داد رب العالمین او اسم اعظمو ایک اسوامد مانا دارا کہ اللہ حج چاہتا محتاج موئے لم یلد دلی اللہ اولاد نشتا او ولم یلد اوضا اللہ بچاہ اولاد موت ولم یکن لہو کفون احد او نشتر دلی اللہ رب العزت نرا برابر حسوک عالمانو دکلو شلکان دلیت اسموئے یو هغه شرید دي تاسو سره مسالې یو هغه چې تا نه برابر وي یو هغه چې تا نه حق تک دي مله نه یادت کې نشته به چی نشي ولم یلت کې برابر شریکی نشتا ولم يكن له کوون احد احد نکوي چې الله برابر شریک نشتا بسم الله الرحمن الرحيم اول ورته وایه او ما حبيب اوایا وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ ذَشَارِ دَغَسَلِ جپي ناغني ها مخلوق چې پیدا کړي او پایې چې شره دا غطول و شرنا الله رب دې رب زته زته و عالم ومن شر عاشقنه وقض او دشار دا رینا کل رخ شر دا غتري نا کلي چې دا ومن شر نفس عسات خلوق أعوذ الشر تكو وهم كنا فالعقد قغطو كي كي غلط تعليز أو سهر او أو غطو وي أوطائيك على الذمونا جاي ومن شر حاسد إذا حسب أعوذ الشر حاسد كمكنا كلا جي حاسد خطار أوسر دمكي اللهم يجب أن يكونوا بشبه لنا بناه غارو بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بناحوارنت طالنجو خنجو ملک الناس شر مالک بادشاہ خلقو الہ او معبود او مددگار او حاجت را خلقو من شر الوسواس الخناس ده شر دا وسوسه چونکه الخناس کل چې الله موږ او عارف خناس خمس تماما د رښتقیقو لپټ کېږي دوار راځي شیطان غوړي چې کله واوري چې په ذکر کې د رښتسې وسوسه نه شي او دې اخل مرچو کې ناز ته ناس دښمن نه نشته مرچو کې ناز دغه مرچو کې ناز ته 24 ګڼې په دې سوچ چې کله بل انسان زغمرا کو دیو جنافی بیسی بینٹو کن ہوتا صلا دا اللہ دیادا شود ذکر نا غفلت اختیار پکار ذکو من شر الوسواس الخناس ذا شر دوسوسی چا ان کی نال خناس چی پوٹی جو رستو کی چی کلو اللہ ذکر آوری اللہ بیہا خناس یوسوس فی صدور النحاس چی ووسوسی چا اپسنو من الجنت والنحاس برابر اگه کدار پیعان لیوکر امسانان لیو ایتا شیطانان پیعانو کم شتا نا پا امسانانو کم شیطانان شتا چاہل رحل کو دمراہ لکار کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللی خاص الله لرا چپالن کے اطور مخلوقات الرحمن الرحیم نام مہربان او خالق او خاص مہربان او خالق او مالکی یوم الدین مالک یوم الدین زجاو و سجاو ایا کنا و ایا کنا خاص تعالی الله من عبادت ک او خاص بتا ندعوا اهدنا الصراط المستقیم ہمیشہ قائم و دائم مساتب نور مرض عقلار نی او علی صراط الذين انعمت عليهم امم طالبين صراط الذين طغوا غي ولمغفر المغضوب عليهم الذين انعمت عليهم غضب كرشوا طغوا ولضالين اون النار رحمهم عايه الله الذي يعاقب لك الله الرحمن الرحيم الف لام الكتاب لاي مسي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالعيب ويكينون الصلاة ومما رذقناهم ينفقون والذين يؤمنون بماء الغنينات ومعهم ولمذ قبلك وبالآخرة هم يوقنون والآئة على هدى من ربهم والآئة هم المفلحون <تصفيق> نورسو سره سایه وايي باغې مرغوه مؤتلمو اجازه لپاره ویلي امه کې مسلمان زهته زهته ډېر نور سره شانه ته مصلاي ملکتی مربی کچایې ته شاملې یی دي دا ټول چې مو تاسو خصوصي کډوالانو کې یاست الله اکبر موږ په صدا وروو اللهم العن کفرا امين ورال يهود والمشركين وامل الهلوك اللهم شملهم امين فرق جمعهم امين اللهم مذكهم كل مذره امين اللهم اهلكهم کما اهلكت عاد و ثمود امين اللهم عظيم مختلف آمين. اللهم سنينك سنينك سرسل اللهم إنا إخواننا المجاهدين قد زواقت عليهم الأرض بما رغبت اللهم إنا هم مزلومون فانصرهم إن اللهم إنا هم جاءهم فاشبه اللهم أحلق أمريكا وروسيا وعوانهم كما أحلقت هذا وصله له اللهم نزالك في محورهم و نعود بكم من شرورهم اللهم استرعوراتنا و آمن و آتنا يهلال مجاہدین و مدت و مصرط اکی ناو رانستان و کشمیر و چشمیر حلال عالمنا غیدرت برلی بایتحار برحمت يهلال مجاہدین و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 تجھے مسلمانان الله در ته دردي افغانستان مسلمانان در ته دردي الله تعالي مظلوم امت مدد او سرتوکي الله تعالي مدد او نشرت کي الله اي امت مسلمه مدد او نشرت کي يا الهنا النبي يا پرګلم مدد اللهم إنا نسألك من خير ما اسألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وعلياءك المقربون ونعوذك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وعلياءك المقربون وعنك المستعان وعليك البناء ولا حول ولا قوة الا بالله بعد خلق فمازك دشمن الي الله العالمية وعن المعت النسلم فمازك اتفاق واتحاد الروليناه و تمام امت مسلماء حیاء پر دعا لزندگی اله العالمین تنسیف کی اللہ اعجاب سنو را ادونا زیدہ کمار گزیرا غلیبی ذیبت زینا اللہ اعجاب سنو حاجتنا پورا کی و خیر خیریہ سر الہ العالمین آتے و اپس لزعون تورسے اللہ ربما آتنا فی الدنیا حسناتا و فی الاخرہ حسناتا و اکنہ عذاب النار اعجاب سنو حاجتنا بختم اقرام پر ذکب لیگا صلی اللہ نو غورت ممنون <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> بسم الله تعالی صلی الله علی محمد و آله و اصحاب اجمعین. و بارک شه رسول. صلی الله علیه و آله. ته محمد و <الحنال> محمد و محمد. كما بارك تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك و ان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا ندعوك الله و الرحمن و ندعوك البر الرحيم و ندعوك باسماءك الحسنى كلها ما علمنا وما لم نعلم يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أن تصمحانك إني كنت من الظالمين ربنا أسلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أسلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أخفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا لا تزع قلوبنا بعد إزهديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا اسرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم علف بين قلوب المؤمنين واسلحهم واسلح ذات بينهم اللهم اهد امت حبیبك اللهم ارحم امت حبیبك اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة حبیبك اللهم اننا نجعلك في نحور اعداء الدین ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالب بين كلمتهم، وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ربنا لا تجعلنا فتمة للقوم الظالمين، اللهم أنجي إخواننا من أيض الكفار والظالمين، اللهم أنجي إخواننا من أيض الكفار والظالمين، یا اله الا علامین انا قران زموند لپاره حجت غره او پمغه ما غره اله الا علامین دې قران فاق سيد عمل منصر على صفکی الله هر امتی ته قران علم او دې عمل ور نصیب کی اله الا علامین زموند پزنو کستا استاد حبیب من او محبت واچه اله الا نبی زموند پزنو کستا استاد حبیب مینا او محبت واچه یا اله الا علامین من استاد حبیب د سیرت او د سورات دتابه توفیق را نصیب کی پروردگار العالم سر مسلمانوں منہ دعا گان ویلی یا الٰہی العالمین دی حسن ظن دے استاد عظیم شان کتاب ختم ندی ټولو مشکلات الٰہی العالمین ختم کی اللہ سمر بیماران دی طور تے شفا کامل اور کی اللہ سمر بیماراں دی طور تے شفا کامل اور کی اللہ سر مسلمانوں میں دشمنی او طرف گنی دی اللہ دافو دوستیو محبت بدل کی الله امه مسلمین رونه دی او دا خپل منسکې الٰہی العالمین محبت راولې یا الٰہی الابی نو امه خپل منسکې له جنگي دوه د قتل او قتال له محفوظ او صادق پروردگار یا الله ما نور مسلمانانو سو پریشانای دي واجدادی جي قرضداري الٰہی العالمین سو قرضداري ته د قرض د خلاص هوو او د غیب بند وسرته اوکی بعض مسلمانانو دښې الٰہی العالمین اولاد نشتا الله تورت نه کمل صالح اولاد ورکي الله رچا اولاد مينې کمل صالح اولاد ورکي اچا کورونو کې به تفاقير اله الا عليمين دافو دوستي په اتفاق او اتحاد سره اله الا عليمين بدلې کوي په ور دي غاره دنیا په ګوټ ګوټ کې مسلمانان په پریشانو کې الله تزه تو مسلمانانو مدد کوي الله دې راته مسلمانانو په حال او رحمې د فلسطین د مظلومانو په حال اله الالعالمین او رحمېږي یا الله د کشمیر او د نورو ځایمو د مظلومانو مسلمانانو په حال او رحمېږي الله د کافرو د قوت د دا دایره دا اتحاد او اتفاق تسنس کی اله الالعالم ی دی مجنون امه انتقام ته نه پروردگار العالمین د شاپه نصیب کی ہدایتی ہدایت ورلو کی او څوک جستا جن پارو رکاوٹ جوړيږي یا الٰہی العالمین دخل الجن نار ندا ټول رکاوټونه الٰہی العالمین الریک اللہ زمیند اعمال او د گناهونو د وزنه فسوره عذاب بنو کی من مفتلای اللہ تعالی غلطه عمرانان دیو کو نور سی اللہ تفمنه رحم ای اللہ مون حاضرین او غایبین او ټول امت ته صحیح توبه توفیق ور نصیب کی اللہ مون ټول ته صحیح توبه یا پروردگار یعالم او مسلمانان چې په سسته طریقې د دین کار کوي کارمداري استیک مجاهدین لیک را تبلیغ والو رونه دی الله پته له اخلاص پیدا ک او د خپل حبيب تابعداری ورته نسبو ک او د دین څوره کارونه شي کی الاله العالمینا دا هر کس مشرو فساد دا اشرار نه په امن او مانو ساتي الله د امت په منځ کې جوړ راولې د امت په منځ کې الاله العالمین اتفاق او محبت راولې الله سږ جملې د دین ذریعہ جوړا شووا شیا استاد حبیب صاحبای کرام او داغه نو رسته امته الله غتول سره در رحم او د کرم معاملو کې الله الا العالمین ای قربان ای خړی او کتاب او دین او دا اسلام میمته په خپل را رسول الله غتول قبرنا داد نور او رحمت نه ډک اللہ سورہ مسلمانان دا دم علیہ السلام دا دورنا راوال ترو سپور وفات تی اللہ تو تمام امت مسلمان دا علم اخفرت فرمائے اللہ زمین دا طول خاتمان تا ایمان کی اللہ زمین توجو قبر و خیرت طرف تا فیدا کی یا الہ العالمین زمین دا محنت دا تختل دربار کی قبول و منظر کی اللہ زمین دا غلط نیتنو دا وجنا زمین دا گناہن دا وجنا زمین دا اعمال الہ العالمین رد کی امان یا الٰہی یا الٰہی مې زغم دربار کې قبول اومون زر کې الله اعظم یا اعمال کې قبول اومون الله دا زخت له رضا کارو ګرځي یا الٰہی یا الله میاشتې سمره خير او الله موږ محروم مکه دا غینا دا مبارک مې عاشقات دې امهت په حال او الله اعظم مزدوم امهت چې در په الله تعالی دې الله دا در په دروې امهت یا لا د مون په حالو رخېږي الله مت په حالو الله زمین مساجد مسااج د زمون د م میانو زمونږ د زلا نو د کوو په حال ررحمېږي الله د کافررو د لاسه زمین د حاتس نه شه الله مداررس ژما تونه متپ شوول الله دا خلکو حالمون ررحمېږي چېیا یا الٰہی الٰل العالمین داو مدد ته چې په دنیا ته غسه الٰہی العالمین له پکور کې زیشتا له پزمجګه کې یا الله تو رحمي الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيّك تو محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اولياء وكرم قرابون وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله الله بعض مسلمانانو زختل دې تکلیف شکایت کړي الله ته وټول امت په حال رحمي الله دا موجوده سور مسلمانان دي يا کغایوین دي ده چا پزولینو ته سره شریعت مطابق حاجتي الله طور کولواله ته مالک الله تخفن رحم او کرم سره د ټول حاجت مې پوره کړي الله ورته وللارینو زنانو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي الله ورته نو فحال او رحمېږي الله ورته دมารامه تشفاء کامله ورکې يا اله العالمین ميدان د محشر کې استاد حبيب ملاقات او د عيد الله صداوزه کوسر وزو منسيږي الله تدخل الحبيب ده شفاعت منه محرومه کي الله تدخل الحبيب ده شفاعت منه محرومه کي الله اعظم کو زم تستا حبيب داغي صحابه کرام دييني مشران الاله العالمين داغي قدر عزت او احترام واجب پر وديगारी علما دومت فمز کي اتفاق او اتحاد راوله الله سور خلق چې دي دين کار په سريخه سره کي الله اعظم کو زكي ري سره منا او محبت فدا کي او ټول فمز کي جوړ پیدا کي پروردگار ای الله عباس مرغور دا تبلیغ استمار روانه دا دعا وکړي چې الٰہی العالمین حفاظت کی زمونږ مدارس او حفاظت کی او خپل مظلوم مجاهدین او دعاګانو کی هرویمه شریف حال الله الرحمینه یا الٰہی العالمین مجاهدین او مدارس دینی او سوق چې دین کار په ستړيږي کوي الله ته مدد او نصرت وکړي الله ته مدد او نصرت وکړي الله سوق چې دی دین او قران تر وکاور جوړيږي او الله په دې ملکونو په مملکتونو کې کفر او دی دین راولي الله ته ته موږ خلاص کړي یا الله ته ته موږ خلاص کړي الله مونږ کمزوري الله زمین او وسعته قط نشتا تا دې دین له حفاظت واده کوي الله چې څوک هم دې دین تپس وک او استفسان ازرباني ګوري الله ته خپل درشف کراولي بھائی چاسه حاجتونه الله روغ اوره الله اکبر الله علیکم مجاہدین کی جیتے اخلاص کی اور علیکم کفار پر جن کی نیاز اہل بیت ظاہر کریں کوئی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم محمد وعلى ال محمد كما باركت على صلی الله تعالی علیہ خير خلقہ محمد الی واصا به یی پای ایا د ساته توحید و سنت 61 ان خوجو هاوس مدینه مسجد جهانگیره دکان نمبر 2 سردار علیه طرف فروٹ دکان دیو پتہ واحد کل اسلامي 61 سنټر کراچی کیماڑی